Jó reggelt kívánok, ma 2018. április 26-a van, és csütörtök. Pontos idő, 4 perc elmúlott reggel, 7 óra, ez a Kejfej minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. A műsor 14 éven aluliaknak nem való. Ma lesz Kejfej egészen fél tízig, 8-tól György benedek fél kilenctől Wintermontel Zsolt, 9 órától pedig Ugi Attila rendel az első fél órát leszámítva, mármint a 8-tól fél 9-ig időszakot, önök bármikor telefonálhatnak, és kérdéseket tehetnek föl, amennyiben Györgyjevics Benedeknek, illetve a Város ZRT vel kapcsolatban szeretnének kérdéseket feltenni, akkor azt a 7 és 8 óra közötti sávban megtehetik. Mint ugye a 7 és 8 óra közötti sáv ismét az önöké. Ha programbeszéddel nem is fogok előállni, de valamivel előállok, az majd május másodikán Szerdán lesz Zsigmond és Atanáz napján. Ma nem gondolok semmi extrával előállni. Ma az az extra, hogy ismét önök kérvényesülhetnek itt az első 55 percben, ezt a szószoros értelmében mondom, amelyben bármivel felhívnak, arra én tudásom és hangulatom, arányában, mértékében megfelelően, megfelelő rész húzandó reagálni fogok, de ez az első óra, ez annak megfelelően alakul, amilyen módon önök ezt alakítják. Gondolkodtam azon, hogy mondjak e ma programbeszédet, de aztán kimarad a péntek, a szombat, a vasárnap, a hétfő és a kedv, 5 nap, akkor inkább szerdán el, állok elő egy ilyen programbeszéd szerűséggel, ami azért nem lesz olyan programbeszéd, mint amilyen a 2018-as választások előtti kvázi programbeszéd volt. Ma a 2018-26-a csütörtökön és 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsorait a 98 valamennyi frekvenciájá. 061 4 8 9 0 9 es 0999. Ez az egyik telefonszám, ahol elérhetnek. Látjuk, milyen jó, hogy valaki félre rakta. Igen? Vagy 06 Figyelek, ha van mire. Ezt nem akartam meghallgatni, azt tuti. Megnézem, hogy ez micsoda. Más sejtem. Nulla hat egy négy nyolc kilenc, nulla kilenc kilenc és nulla hat harminc, hat egy egy hat egy valamint nulla hat. 14890999 csak egyben második figyeltem. 061 4890999 és 0 Jó reggelt! Jó kívánok! Egy pontet beszámoló szeretnék mondani, meg kérni is öntől, mert hogyha jól jöntettem néhány nappal ezelőtt említette, hogy volt szerencsé a Már Árgerit, Oké, okay. én meg Jojo Mayeren voltam az A38-on, szenzációs volt, pedig féltem tőle, mert nem tudom, nekem kérdéses volt, hogy ilyen típusú zenét élőbe másfél-két órán keresztül lehet-e vagy hogyan lehet befogadni, de szenzációs volt, mert tényleg csak a legnagyobbra, legnagyobbakra jellemző alázattal nem, tehát nem, nem tolta túl. Ugye ez az dobosoknál azért egy, egy veszély, hogy, hogy két órán keresztül megvalósítás van, és nem ez szenzációs volt. Hát ami a Margaret Argerich koncertet illeti, én nagy Argerich rajongó vagyok, de ebben benne van a kinézet rasszizmus is, tehát ami, ami például a fájért az életes irodalomban a megjelenésével kapcsolatban, azt nem áll módonban sem megerősíteni, sem cáfolni, de inkább megerősítem. Magával az egész kritikának a hangvételével, ami az életes irodalom talán múlt heti számában jelent meg, egy tízes skálán inkább nyolcasra, mint hetesre értek egyet. A Gideon Kramerről elnevezett Valtika Kamerab hát az, az különböző ilyen feldolgozásokat játszott, beleértve, hogy az első, és egy kortárs zenemű volt, amivel kapcsolatban én hihetetlen nyitottságot mutattam, de ez volt a maximum. Utána különböző átiratok következtek, amelyeket a, a fái valószínűleg jobban ismer az eredetit és az átiratot összehasonlítva. Minden esetre volt ott Mendelsohn meg Chopin, de egyik se úgy szólt, ahogy szerette volna. És aztán jött a Margaret Argerics, aki, aki... Tehát ott a végére így, így olyan volt, mint egy ilyen görög tűz, egy listel, ami, amit fantasztikusan lezongorázott, próbálta a közönség marasztalni, nem nagyon maradt, nem voltam utána annyira lelkes, mint amennyire lelkes volt ön az A38-as koncert után. Tehát, ilyen nagyon profi volt, megtettem, hogy kell, és utána elment. Hát, hogy úgy mondjam, amit így szoktak mondani, elcsépelve, meg olyan izé, hogy katarzis, hát annak a hátulsójása láttam. Értem, értem. Köszönöm, szépen. Mert... köszönöm, nem, nem, nem, nem, sajnálom, mert... Uh, ne, ja, nem, nem tudom, félre, nem, nem. Ja, elkezdett nem, egy mondatot, sajnálom, mert fejezem be. A, uh, a mertre vagyok elsősorban kíváncsi. Értem. A... Én most kezdek a klasszikus zene felé nyitni. Alapvetően én ilyen heavy metal, elektronikus zene, ezen szocializálódtam, de 43 éves vagyok, egy 4-5 éve euh, nagyon sokat hallgatok Bartokráziót, meg általában klasszikus zenét interneten. És euh, ott, amikor ön megemlítette az Ágerisnek a nevét, meg természetesen a Bartokrázióban is volt rá, az, akkor rákerestem, megnéztem néhány Youtube videót, és euh, hát tényleg lenyűgöző volt. Uh, de. Az nekem is tapasztalatom, alapvetően rockzenekarokkal, hogy a legnagyobbaktól is azért nagyon ritka egy ilyen nagyon jó koncertet elkapni. Mert, mert ahhoz nekik is kell egy állapot, meg egy nem élethelyzet, bármi, és ezért mondom, hogy sajnálom, mert a magában, tehát a Youtube videók alapján abszolút benne volt a lehetősége, de persze ez egy gyanúgy, ami nem jöhet össze minden egyszer, Ez mert annyira mondjam. igaz, amit mondom, hogy talán május másodikán a krista megmondja, menjünk Bobby megfelére, amit ő nem látott, én láttam. Én állítólag nagyon lelkes voltam a Honpolat szerint, én meg úgy emlékeztem, hogy nem voltam lelkes, de ezt már nem fogjuk tudni kibányászni, bár ezeket a hangemlékeket ugye az archívumból, mert erről nagy valószínűséggel beszámoltam a műsoromban másnap. Minden esetre a következő koncert élmény, ha csak valami közben nem adódik, de sose lehet tudni minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, akkor a Bobby meg Ferré lesz. Krista, elküldöd sms hogy mikor megyünk? Köszönöm szépen, viszont halásra! 061489099 és 06716, és most megkaptam az SMS. Harmadik el megyünk. 061489099, és 06776 bármilyen témában. Figyelek a mire Csagnap voltam egy olyan társaságban, ahol a, egy olyan bő százfős társaságban részét nem láttam elég régen, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Száz ember? Igen, ez a a budapesti értékszősdének a kezdeteinél ott dolgozó, uh -huh. vagy, az, vagy az első időszakban már ott tevékenykedő uh -huh. embereket hívtak össze, ilyen félig nosztalgia, félig jubileum, félig ez az amaz. Ilyen teljesen kötetlen mindenféle hivatalos forma nélküli e, esemény volt. 140 nem regisztrálta, biztos nem voltunk ott minden, azért mondom, hogy valahol 100 és 140 közötti létszám lehetett. És ebből erről csak azt akartam elmesélni, amit nem olyan régen az első mondott önnek, hogy, hogy, hogy ő is megszokott lepődni, hogy ilyen társaságokban kiderül, hogy ki mindenki hallgatja őt, illetve önöket. Hát most én hát nem meglepődtem, hanem konstatáltam, hogy ebből a, mondjuk nagyság 100 emberből legalább 6 hét mondta azt, hogy igen, nem találkoztunk, de oh. szoktalak reggel hallani, amikor a fialával beszélt. Igen, van, volt most egy ilyen, talán az NMH közzét egy rádió hallgatottsági szokásokat, ahol a civil rádió egészen elegáns helyen szerepelt, eh, egészen hátul, tehát ne nehesség, eh, de mégiscsak szerepelt, eh, és ha most saját magamnak nem is a jelentőséget, önöknek, igen. Én ezt ugye eh, egyrészt én nagyon örülök a civil rádiónak, mert hogy van, és ez önnek lehetőséged ad, igazán nekem lehetőséget ad, ad hallgatni az ön műsorát, mert hogy tud lenni. De ezek olyan, úgy tűnt, hogy ezek az emberek ezek 5-10 éve hallgatják önt tehát ezek nem ilyen civil rádió, meg találtuk Fiala János típusú hallgatók voltak, hanem ennél sokkal része. Ők sokkal régebben hallgatják önt, mint ahogyan a civil rádióban, mert ugye az nem egy nagy, Időtáva. Jó, de hát azért ennek a jelentősége mégiscsak tízes, kálán tízes, mert azért más az, amikor az emlékein uralkodik az ember, és más az, amikor a jelenével él együtt. I igen, igen, tulajdonképpen ugye maga az információ az, az jelen idejű hallgatásról szólt. Ja, hogy került ez szóba? Ja, ugye mondták, hogy hall, szoktalak hallani téged. Igen igen, ah, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, mert hogy ugye látni meg lehet, hogy nem láttak 5 éve, vagy uh -huh. az élőben nem beszéltünk, lehet, hogy tíz éve, mert, mert ugye van, aki még a szakmában van, van, aki nincs, a szép szóródtunk van, már nem, még a szakma se ugyanaz, mint akkor volt, amikor összejártunk egy terembe, és gyakorlatilag naponta találkozott mindenki mindenkivel. Ugye a, az internet és a technológia fejlődésével, ugye ez a fajta együtt dolgozás megszűnt, miközben tartalmában együtt dolgozunk, csak formájában teljesen más a történet. Hát csak ennyit. Nagyon szépen a... köszönöm, Sorrosszabb rosszabb hírt. Csolgos soja az eső, soha nem. Engedjék, hogy nem krila a túlra. Korán reggel feltakíték a cigrán. Kisan gyalog. Kinyes budli, komiszkinyit levágja. Budli bajon, ha levágja. Hát ha korán reggel feltekintenek az égre, akkor azt látják, hogy süt a nap és kék az ég. 0614890999 és 063677161 az lesz, amit önök csinálnak. Egyébként zene szól. A csinálnak, az a telefonra vonatkozik. Annak idén arra emlékszem, hogy a csinálnak szót, azt többé-kevésbé ki akarták írtani az ember szótárából, így aztán elnézést, ha bárkit is megbántottam volna ennek a szónak a használatával. 061 és 03677 egy. Figyelek, A egy madár, aki It's Andolo. I make know Ez az óra, amely most már csak 40 perc, teljes mértében az önök rendelkezésére áll. Programbeszéd szerűség május 3-a helyett másodikán szerdán 061 4890 egy Uh, Tegnap olvastam egy hírt uh, online médiában többen is átvették, a szima Gábor, ha jól tudom, uh, róla szól a történet. és hogy Milyen helyzetben van a magyar újságírás. Uh, röviden csak annyi, hogy egy három oddú szerződést kötöttek a Szima Gábor a, a Kaszinus cége és a labdarúgó klub a támogatásról, és ott azt írja az újság cikkbe, hogy a, a, a, a Kaszinó cégének osztalékot kell fizetnie. A labdarúgó klubnak, hát ott semmiképpen sem tud fizetni, mert a labdarúgó klub az nem tulajdonos ennek a cégnek, és hogy ezek mindenféle, mindenféle nem tudom, hogy hívják ezt editor nélkül, átmennek egyik médiából a másikba, hogy a pénzügyi tudatosság és alapvető dolgok mennyire hiányoznak a, a, a, nemcsak a társadalomból, hanem a médiából is, ez elképesztő. Tényleg hihetetne, hogy ilyen dolgok megjelenhetnek. Köszönöm a jelentést! 061 489 0999 és hat egy 8 perc múlva lesz az... Life is life. 0 és amit ma elmondhatsz, ne halasz holnapra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Öt perc ez fél nyolc. A tévében, hogy a Tarlós úr nagy büszkén bemutatta a Csepeli új hídnak a tervpályázatát, nyert nyertes pályázatot. Ugye egy angol meg egy holland tervezőgárda nyerte ezt a pályázatot, és utána meglepődve hallottam, amikor mondták, hogy 15 év múlva várható ennek a hídnak a, a megépülése. Egy szemén nem is értek, tehát hogy konkrétan... Arra hidra szerintem ilyen közlekedés szervezés szempontjából holnaptól lenne szükség, vagy még inkább tegnaptól. De hogy ez a 15 év, ez egyszerűen felfoghatatlan számomra. Én nem tudtam, hogy ilyen időtáblatban lehet erre a hídre gondolni. Én csak láttam a látványtervet, nagyon tetszed, hogy ez 15 év múlva, azt nem tudtam. Egyébként még pár évvel ezelőtt arról volt hogy egy-két éven belül, tehát hogy, hogy igazából az a meglepő számomra, hogy most, hogy... Hát és és ott arra, azt mondták, hogy várható elkészülés az ilyen 2033. Amit, amit, amit egyszerűen nem értek, mert ugye annyi a, a, az agglomerációba kiköltözők száma, főleg most ugye itt a, a különböző támogatások miatt, hogy, hogy egyszerűen már a mai, tehát mostanában is már járhatatlanok azután. Szeret, nem csak szeretném megmutatni, ezt. hogy e, mit, mitől nem olyan a Kejfei Ancsi, mint a többi műsor Más műsorban az önvéleménye szerint milyen mondat hangzana el azzal a kapcsolatban, bonyolult a kérdés, és nem biztos, hogy jól fog rá válaszolni, de nagy az elvárás. Tehát, hogy mit kéne mondanom nekem rossz ahhoz, hogy a hiddal kapcsolatos tervei ne tervek legyenek, hanem hamarabb valósuljon meg. Lássuk, hogy mennyire jár rófra az agyunk. Hát, ha ilyen rossz májúság, meg egyebekre gondolunk, akkor nyilván azt mondanak, hogy stadion tudunk építeni fél év alatt nem. is, vagy egy év nem. alatt is. Nem, nem, nem, nem, de nem rossz ötlet. 061 489 és 06 367 egyáltalán nem arra buzdítom Önöket, hogy találják ki, hogy mi az Én fejemben. Bármivel kapcsolatban telefonálhatnak, figyelek, ha van mire your letter today And I miss you all so much here I can't wait to see you all And I'm counting the days, dear I still believe that there's gold At the end of the world I come home to Illinois on the day after tomorrow. It is so hard, and it's cold here, and I'm tired of taking orders, and I miss old Rockford town. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak az előző telefon, ő, ugye szóba hozta Cseppeli hídat és Cseppet, és Cseppelről kijövet, vagy bemenet a Soroksári útnál, a Varsai hídnál, tehát ahol a Budapest park van. E, azt lehet látni, hogy iszonyú igény lenne arra, hogy az emberek megálljanak autóval, és kettessel, vagy egyes villamossal tovább lehet ott Van két nagy bevásárló uh -huh. áruház is, azoknak a parkolói mindig fúra megteltek, mert ott normálisan lehetett rakni az mm -hmm. autókat, és azt vették észre ezek az áruházak, hogy a parkolójuk tele van, de vásárló olyan sok nincsen. És ott a kitettek ugye ilyen időzónást, hogy egy óráig ingyen lehet, aztán megfizetős. Tehát nem tudom, hogy a városvezetés mi nem vesz észre azt, hogy mire lenne igény. És ott van bőven hely, és ki lehetne alakítani nem olyan drága ö, parkolókat. Tehát úgy értem, hogy nem lenne drága megcsinálni normális körülményeket ott. Hát ha nem is pont ezzel kapcsolatban, de hasonló ügyel kapcsolatban kérdezem majd dugi a ezzel konkrétan csak egyet érteni tudok, valamit én is tapasztalom ezt a jelenséget. The Úgyhogy, <sizupra> akkor a fiústam gyorsan megelőz. Amikor ténypakkorációig eljövő a beszéget, akkor nekem is olyan ilyen gondolatain volt, hogy most amikor szambe tett pontosan nem, nem lehetett, mert én nem tudom még, a, hogy ez a Zuglói új fizetői vezetnek a kiválasztás ahol történt milyen logikállapján, de hát mi akik Zuglóban dolgozunk, és mondjuk egy irodaházba legalább 200 ember autóval jár. Nekünk ez katasztrófa? mit mi? Hogyha a fizetőső vezetés tesznek olyan dolgokat, vagy ha a milyenket fizetősé teszik, az azért katasztrófa, mert akkor jelentősen megnövekszik a költség, uh -huh. Ha meg a környezetünket teszik fizetősé, akkor nem fog parkolni, mert mindenki ott fog parkolni a fizetős helyett, ahol most mi vagyunk. Igen, ezt meg tudom érteni, ugyanakkor öm, milyen jó indokod van a fizetős sététel ellen? Először meg szeretném érteni, hogy miért legyen fizetőszűzlóban. Ezt nem értem ma. Hát azért legyen fizetős, ami az indok volt, hogy a parkolási helyzet megoldható legyen, hogy a szomszéd kerületekből jönnek, leteszik az autójukat, és nem marad hely az ottaniaknak, és így szépen szorulnak ki a helyek egyebek között ezért de erre szerintem a P plusz a megoldás. Mert most tényleg azt, azt játszták mindenhol, mint amit gyerekkorunkban voltak. Ugye hát óvattal a... ezzel a P plusz mert a P plusz erre az a helyzet, hogy azt valószínűleg úgy kell csinálni, hogy arra egy koncepciót kell kitalálni, és az nem egy kerületre vonatkozik. Az, hogy ennek a fővárosnak, ugye mindig azzal szoktak előjönni, hogy egy államférfi, na az, az, aki a jövőben gondolkodik, és képes erre meg arra, Hát, hogy maga a fővárosi önkormányzat mennyire képes államférfióként viselkedni, miközben a fővárosi közgyűlés erre egyébként elvileg teljesen és gyakorlatilag is alkalmatlan, az kiderült az elmúlt időben, mert valóban a P+R plusz parkoló a sok mindenre megoldást jelenthetne, de az elmúlt időben e tekintetben nem alkotott nagyot a fővárosi közgyűlés. Én egy példát szeretnék mondani, ott van a kisföld alattinak a megsitülti végállomása, ami nekünk mondjuk négy perc kocsival a székben, és én nagyon boldogban leteném ott a kocsit, és nem autóznék be a városba, de képtelenség volt van. Én ezt értem, de a P+R parkoló az például úgy tudom, hogy fővárosi hatáskör, költod ezt a, a, a karácsony, hogy ha akarná, se tudnál én, neki. Én, én, én nem zuglójön konet az a De tudom, azt is megteheted. És csak azt mondom én, neked, értem. hogy az, hogy megvalósuljon az, amiről te beszélsz, ahhoz egy olyan összépi izé kellene, amilyen összépi izé jelenleg nincs. Így van, de én azt mondom, hogy az ő izé megoldásával felé kéne menni, nem pedig kiszorító játszani egy duglóba, hogy egyre nagyobb és nagyobb mert neked igazad van, de az egyik partuló. a másiknak a következménye. Tehát jelen pillanatban, amit te kiszorítós dinak nevezel, az amiatt van, mert az első nem jött létre. Megértettem. Nem, nem volt bonyolult, ne, nem aggódtam miattad. Jó reggelt! Jó reggelt! Én szerintem az egyik rossz májú megjegyzés az lett volna, hogy itt az egyik elégtétel a budapesti kétharmadért. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Egyébek közt erről lesz majd szó, május második. 061-489-0999 és 06 Nem tudom, hogy Perccel, múlott fél Jó, Jó reggelt. Jó reggelt, búzott igen, tudom, csak szerintem azt gondolta, hogy volna nem a fidesz Nem, egyáltalán nem egyáltalán hát. a fejemben. A nagyokat Mivel kérem, ha hogy lázad, a napokat 099 és Ma 2018 április 26 a csütörtök van, holnap nem lesz élő lebonyolításuk, egy Szerdától aztán, reményeim szerint, folyamatosan minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter. Hát csak tájékoztatlak téged, ez a két ezelőtt ezelőtti két betelefonásom a Patja Andrásnak, a Paprika Kinga a a fórumodon olyan vihar látott ki, elküldte valaki nekem el, én nekem nincs Facebookom, Úgyhogy csak a fejemet nem akarják levágni ezekkel. azt hiszem, emberek. hogy te a vihart összetévested a tavaszi záporral. A tav Szeretném felhívni ezzel kapcsolatban, amiről szintén majd ki fogok térni május másodikán szerdán. Ez a műsor a leghatározottabban kísérletet ez persze a tévedés kockázatával arra, hogy elválaszta a fontos a fontos dalantól, amiről most Horváth Péter beszélt, beleértve, tehát maga a, a telefon az kevésség tehát ez az Afganisztánnal kapcsolatos el szép hazámból az akár bírhatott volna jelentőséggel ami a Facebookon volt minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes nem az amit az aznapról nem kell érdemes tudni és nem kell Érdemes hallgatni róla. Érintőlegesen, erről is lesz szó és másodikán szerdem. 06148909 Igedbe jös, vér hogy volt ég, régítél, van teszikven perze volt, úgy élj aligedve évidám, úgy élj, hogy mulat a nép, hogy ha szígannak, kedves, de esélyben ne lesz, úgyhéj, ha egy és 1 4 8 9 0 és mutassák a jelenlevőségüket. Talán a jelen létüket egyszerűbb lett volna. volt fel a szőnyeged, hozzik már a város a lámpák égnek Sem van az utcá lent, a fénycsi korkás megszűnt A villamos a csenged, szózényi futsa hangokat rejtsd Egy lakó a Az ajtó visszhangzik már a lépcsőház Nem törődünk vele, nem dolatma bele Savalt fel a szőnyeged, ha! Ercel, sőt, még egyel, Imáron kettővel vel múlott 318 Ez a Kejfej Jancsi. minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Elérhetőségem 0614890999 és Egy 06 figyelek, ha van mire. Holnap nem lesz lebonyolítású Kejfej Jancsi, ahogy nem lesz a jövő héten, hétfőn és kedden sem. Tehát nem Péternek, Hápának üzenem, hogy nyugodtan telefonálhat. Jó reggelt! Jó reggelt a köszönhetőségért! A Paragúrnak volt egy nyilatkozata a napokban, amikor azt mondta, hogy a szakmai ifjú mestereinek, akik szakközépiskolát végeznek, ezt ne tévesszük össze a mi időnkben lévő szakközépiskolában, Igen. hogy nem érettségiznek, és egy csökkentett közös ismerzi tantárgyakat tanulnak a, a fiatal emberek, hogy meg kéne nyitni előttük a, a, fő, a, a főiskolára, meg egyetemre út. Láttam, istat. hallottam. Igen. Hát, és akkor ez pont azután jelent meg, hogy kijöttek a kompetencia felmérések, hogy a tizedik osztályok és főként a szak középiskolában végzetteknek a kompetenciája, tehát írásolvás készsége és szövegértése, az gyakorlatilag egy hatodikas általános iskolás szintjén van. Tehát őszintén szóval nem tudom, hogy Parrag mit szeretne elérni. Tehát tényleg szörnyű állapotok vannak, ön tudja, hogy járok erre az óká is A társaságnak a fele az azzal küzd, hogy megértse, hogy mi a feladat. Tehát hogy mit mi, tehát egyáltalán nem érti mi a feladat, lehet, hogy tudja rá választ, csak nem érti meg a kérdést, ami le van írva. Tehát, hogy én nagyon tisztán ezeket az embereket, akik innen tovább szeretnék tanulni, csak nem adja meg nekik a lehetőséget az iskola és a közoktatás. Ami nekem eszembe jutott, láttam Parag Lászlót ezügyben megnyilvánulni, sőt, hát ugye én egy olyan generációhoz tartozom, akik annak idején az ELTE jogtudományi karán találkoztam olyanokkal, akik abban a csoportba tartoztak akik, ha nem is ugyanabban a formában, de most ismét tartozhatnának egyetemi oktatáshoz, volt szet és észet. Van egy egészen hihetetlen kísérlet itt ma Magyarországon arra, hogy hogyan lehet az egész létezésünk egy hungarikum. Erről Én. szintén hosszan és nagyon bűven beszélgethetnénk. Nyilvánvalóan, hogy ez a kísérlet nem jöhetett volna létre az előző kormányok nélkül, mert ez nem egy vadi új kezdeményezés. De hogy ez mennyire életerős magában a világban, azt nem lehet tudni, hogy mennyire erős Magyarországon, azt pedig pontosan lehet tapasztalni. Igen, igen. Megértem. Viszont hallásra. Yeah 061 és 06 bármilyen témában, hajrá! a föltől, én már repülök félén. Félre a tréfát, félre a tréfát, félre a tréfát, jó, és be még egy rakétát Rég a naprendszert, egy pillanat menjem, Ami kétezer év a fénynek, szívok egy utolsó, Én már repülök végleg, félre a tréfán, félre a tréfán. Fére a dríma, vagyok, jól még egy rakéta. Fére a dríma, derül, -e a 061 099 és 06 7 7 1 1 1. Ma egész nap 2018. április 26-a lesz és csütörtök, de 7 szóval soha többet nem lesz reggel 8 óra. Minden a kísérleti műsor minden utolsó adásos pedig következzék egy olyan dal, amely a helyencsé életében soha büdös életben nem hangzott el. Ettől persze még telefonálhatnak 061 489 099 és 0367 egy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 Parlait en phrase sobre de la révolution d'octobre, je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouch qui boire un chocolat. Winter, Montel, Zsolt, 9-től Ugi Attila lesznek a vendégeim, utána elköszönök. Most még válthatunk egymással szót, ha van miről. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0-a, 9-es, 9-es, 9-es, és 0 30-as, 6-7, 7-1, 1, 6-1. Egy aminek semmi nincsen a rádiófrekvenciájához. A L'Université Ilülle vonyoításom is so a, a legközelebb szerdán találkozhatnak, már ami a kell fejancit illeti. On a ri, On a beaucoup parlé Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ikraine et les champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance. Du champagne de France et dans dansé.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 le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour à Paris C'est moi qui lui servirai de guide Nathalie Natali. Az egy telefon még berefér Ez önökön múlik 061 illetve 06 A Wintermontel Zsoltól és Ugi Attilával folytatott beszélgetés interaktív Ha a fővárossal, Újpesterületel a 18. kerülettel kapcsolatban bárki bármilyen felvetése él Hajrá! Kétve te kovéletemnek, már semmit sem ér. A itt magamban a mérget. El vagyok veszve nem maradt remény. tőlem már ne várjatok folyamként a műbeszéde, mert a szomorú vers. Éres szívemből több nem fakad. Vagy gondolatrohanás hív a heverő. Már nem mondatokat formálok, csak szavakat. mondta a seregben, ha nem, hát nem. Györgyjevics Benedek következik, a Városliget ZRT, akivel egy olyan részletet beszéltünk meg, amely egy nagyon fontos részlet mindkettőnk életében, ám erről egy szót nem fogunk váltani itt a nagy nyilvánosság előtt, de azért lásd be, hogy ez egy egészen hihetetlen koincidencia. Ez kétségtelenül így van. Erre szavak nincsenek. A te életedben egyébként csak hadd kérdezzem meg, hogy a hallgatók végképpen felcsigáljam az érdeklődésüket. Életedben ez lesz az első? Pontosan, pontosan. Hát akkor előtted járok, nekem a harmadik volt. <gül> <gül> rendben van, ha a nap. Foly és mikor lesz? Dél körül. Oké, okay, rendben van. Ha bármiben tudok neked segíteni, mentális felkészítésben, akkor árok rendelkezésre. De ez komolyan mondom, tehát fél tízkor befejezem, aztán huszadában megyek. De még az autóban ülök fél tíz és tíz óra, kettő perc között, amikor Filippov Gáborral fogok találkozni. Bármikor. Meséljek neked, vagy felhívja a vagy ne? nem? Nem, köszönöm. Jó, rendben. Rendben van, oké. De bármiben megzavarnak a ketten beszélgetését, akkor nyugodtan, tehát nem. Nem kell, hogy befolyásold magad, és akkor itt ez a rész be is fejezve. Régen beszélgettünk, és ennek azért van jelentősége, a beszélgeté beszélgetést egyébként a Városliget ZÉRT támogatja, mert az a változás, amit te szerettél volna látni, illetve az a kép, hogy, a, hogy, hogy, hogy, hogy alakul, az most, most kezd lenni. Kicsit olyan tudod, mint amikor az én ablakomból kinéz az ember. A te ablakodból, ha kinéz az ember, ugye nálad nem voltam, de tisztázzuk, hogy merre látsz. Ott hasonlót nem nagyon láthat, legfeljebb nagyon messze, ugye, én nagyjából egy hónappal ezelőtt még csupasz fákat láttam, és most, hogy hazajöttem külföldről, az egész környék virágba volt borulva, és minden zöld volt. A fák így már egészen másfajta kilátást engednek a városra, mint amilyen korábban volt, és a városléget mostani képe az merőben más, mint amilyen fél évvel, vagy akár még csak öt hónappal ezelőtt is volt. Az, hogy most ez kinek tetszik, kinek nem tetszik, Erről majd valószínűleg konkrét dolgok kapcsán esik szó, de minden esetre az, ahogy ezt szokták Magyarországon mondani hogy építési terület, azt most már komolyan lehet venni. Ez pontosan így van. Ugye már épül, ezzel a szlogennel futott egy hosszabb kampány az elmúlt időszakban, hogy próbáljunk egy valós képet adni a szélesebb közvélemény számára is arról, hogy mi is történik most ebben a másodpercben a ligetben. A teljesség igénye nélkül, hogyha szeretnék végigmenni, akkor valóban a ligetnek egy meghatározó hányada az egy építési terület képét mutatja. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy törekszünk arra, hogy teljes egészében a Városliget egyszer se kerüljön lezárásra, legyen szó bármilyen beruházásról. Tehát mindig a parknak legalább a két-harmada használható, az intézményeknek is a jelentős része az folyamatos nyitvatartással várja az embereket. Ugye a Szép Művészeti Múzeum kéthetes nyitvatartást követően, ahol egyébként 65 ezer ember volt kíváncsi a megújult románcsarnokra, őszintén szólva ez a szám még engem is, de főigazgató urat is meglepte, hogy erre a 70 éve nem látogatható múzeumi részre ennyien voltak kíváncsiak. Ugye most bezárta a kapujit, azért, hogy a megújuló állandó kiállítás installációja elkészüljön, és október végén fogja megnyitni a kapuit, de a szépművészeti múzeum környéke már nem egy építési terület képét rajzolja ki. Ahol viszont igen, az a 56-osok tere, ugye az egykori felvonulási tér, ahol gyakorlatilag az időkeréktől a Damjanics utcáig... É, is, egy az időkerőkről született döntés, hogy ez egyelőre egy ilyen nagyon furcsa rendezetlen valami, vagy rendezett, de szomorod, vagy nem az lehet tudni? Időker, ugye az időkerék azon a helyszínen, ahol most van, nem tud maradni, szemben az 56-os emlékművel, ami az egyik központi eleme az egész Méprajzi Múzeumnak és a Városligeti Fasorfelőli Liget feltárásnak. Az időkerék még keresi a végső helyét, vagy a Ligetben, vagy pedig valamelyik környező kerületben méltó környezetbe kerül, és remélem, hogy olyan helyre fog kerülni, és olyan üzemeltető kezébe fog kerülni, aki ismét életre fogja tudni. Igen, podeszak kérdezni, hogy ez jelen pillanatban működik-e, vagy sem, vagy ez inkább egy ilyen szépészeti táj, mint egy működő valami? Ugye a Városi Legenda szerint ez négy vagy öt napot működött is, és aztán ezt követően lévén, hogy drága és műszakilag is nehezen üzemeltethető leállt. Nyilván erről nekünk is csak részinformációink vannak, a parkban lévő különböző szobrok, műtárgyak, amik szép számmal vannak jellemzően a Budapesti Történeti Múzeum kezelésében állnak, tehát ezek a Városliget ZRT számára adottságként jelennek meg, ami egészen biztos, hogy a Néprajzi Múzeum építése miatt az időkeréknek valamilyen mozgásba kell lendülnie, és ez valószínűleg nem <gül> Gondolom gond, Nagyon sajátságos lenne, hogyha a szoborparban kötnek ki, azért valószínűleg arra nincs esély, mert Magyarországon semmi se kizárt. <gül> nem ez a cél alapvetően, bár ténykérdése... Felvonulási térről már indultak el szobrok a szoborpark irányába. De, de ki ez, ez, előre... az izé? ez, a, ez az időkedik? Magyar Állam, Magyar állam tulajdonában vannak, és a vagyonkezelők jellemzően múzeumok intézmények. Köszönöm Úgy szépen! Hogy... Ugye az elmúlt hétvégén e, nagy megmozdulások voltak a Városligetben, volt rendőrnap, és ezen a hétvégén is, ami ugye egy hosszú hétvége, május elsője okán, ismét nagy tömegrendezvények lesznek. Ezek a tömegrendezvények, ezen a kvázi általam építési területnek nevezett izén, ezek hogyan férnek el, hiszen azért van még szabadon hasznosítható része a Városligetnek, de maga az egész Városliget egészen más képet mutat mi tényleg ahhoz, hogy a tisztállásuk, ahhoz először egy ilyen közszolgálati módon tisztázni kell, hogy mi is van lezárva a ligetbe. Tehát a Dózsa -Györgyi út melletti terület az gyakorlatilag végig a Damjanics utcáig, és nem árulok el túlzott titkot, hogy hónap egy maximum másfél hónapon belül elindul a 800 fős mégarázsnak a kivitelezési munkálata is. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ajtósi türel sortól egészen a műcsarnokig terjedő terület az lezárásra fog kerülni. És ezen kívül ugyebben. A Ligetbe esikben az Olofpályaház, a Gyermek Sportpálya és a Vakok Kertje is el van kerítve. Ütemezetten fogjuk ezeket átadni. Elsőként a Gyermek sportpályát és a Vakok Kertjét, ami e, nagyjából júniusra várható. hogy a Kutyás Élmény Park e, már megindult, tehát ott már a kerítés elbontásra került, az egy-két héten belül átadásra került. Tehát tényleg számtalan lezárt terület van a Ligetbe, és akkor még nem beszéltünk azokról a vonalas infrastruktúrákról, amik részben a Városliget megújítása részben a Városliget megújításán kívüli kerületi érdekek miatt épülnek, ilyen például a távfővezeték, ami ugye a Dózsa-György úton... Akkor itt megint meg kell, hogy álljunk, mert ugye erről szintén nem beszélgettünk, itt megkeresem a vonatkozó papírt, ami ugye a metrópótlás meg egyebek okán azért tud fennforgást okozni a Városligetben, és Budapesten azt mondja, hogy a Kispest adja hűkörzeteket összekötő stratégiai távfővezeték képítését végzi a főtál Budapest távirszolgáltató Zért a Városligetben is környéken a gerincvezeték kiépítésének első ütemében összesen öt helyen kezdődtek el a munkálatok a hétvégén. Ez ugye nem most hétvégén, az előző hétvégén, a Dúzsa -György út 3, 31 200 méteres re szakatárna, Podmonicky utcánál a Szondi utcánál és a Hűsök terén, illetve a ligeten belül két helyen az Olofármesétány műékpályához közeli részén, valamint az ajtósi dűre, de a sorhoz eső végén a Stefánia út magasságában lesz -e több is? Mennyi ideig tart, és milyen korlátozásokat kellett ezek miatt bevezetni? Ugye gyakorlatilag a Dózsa-György útról beszélgetünk, a Váci útról érkező tápfővezeték az, amelyik innentől kezdve nem csak a Városligetet, nemcsak a Leendő Biodómot, hanem tényleg, ahogy mondod is, a 14. kerület területeinek lefedettségét, valamint a Stefánia út és az Ajtósi Dürer sor környékén Elhelyezkedő közintézmények távfőre történő rákötését biztosítja. Ez a beruházás most zajlik, úgyhogy ez az elkövetkező hónapokban szakaszos sávlezárásokat fog jelenteni a Dózsa György úton, de a közlekedés elméletileg folyamatos lesz. Nyilván, mint minden város infrastruktúra fejlesztésnél, kell egy kis idő, amíg a közlekedés felveszi ennek a ritmusát. Reméljük, hogy határidőn belül nem találkozunk ezekkel a dugókkal. Mondom ezt úgy, mint akinek az irodája ott van a környéken, és aki eh, emiatt egy picit nehezebben tud szintén ezen a környéken közlekedni. Viszont, Viszont az eredeti kérdésedre, hogy a ligetben lévő tömegrendezvények ugye eh, hosszú évtizedeken keresztül a felvonulási tér jó és rossz emlékű versenyeknek és rendezvényeknek adott eh, eh, helyet. A Néthelyzi Múzeum építési munkálataival itt nem csak a parkoló szűnik meg, hanem ez a lehetőség is kiváltásra kerül. Azonban természetesen a Liget tájépítészeti tervezésénél erre gondolva van és gondolva volt, a gyakorlatban nem azt jelenti, hogy a Liget zöld felületeire szeretne bárki nagy rendezvényeket hozni, még ha ebben az átmeneti időszakban ez elő is fordul. Zárójában jegyzem meg, hogy ez nem feltétlenül a Városliget Zrt-nek a Fáradata, hiszen sokszor a gyülekezési törvény alapján jelentenek be közterületre rendezvényt, zárójá bezárva, de a leendő liget rendezvényi túlsúlya az azért alapvetően a lezárásra kerülő Kóskáról sétány környezete, a Vajda-Hunyadvár előtti terület, és a kialakításra kerülő pávasziget sziget területén várható. Tehát a liget célja, hogy minőségi nagy rendezvényeknek a jövőben is Helyet, helyszínt tudjon biztosítani, azonban nem azon a módon, ahogy az eddig Én ezt volt. értem, de azt kérdezem, miután én a liget külterületén egyfolytában megfordulok, de a belterületén az elmúlt két hétben nem voltam, mennyire változtatja ez meg a belterület használatát, vagy valójában semmennyire mennyire, sem már azt követő, hogy az ember elhagyta a széleit? Ugye most egy átmeneti időszakról beszélünk, most mindenképpen megváltoztatja, hiszen jelentős területek vannak lezárva a ligeten belül. Nyilván a közlekedés is nehezített, azonban az a helyzet, hogy a beruházás jelenlegi állása alapján, pont ezekben a beruházásról alkotott tudományos elképzeléseinket azt még nem tudjuk teljesen felülvizsgálni, nem tudjuk hétfőről kedre elvégezni a, a, az építéseket, úgyhogy az a helyzet, hogy ez természetesen idővel jár. Próbáljuk azt az ütemezést megtalálni, hogy a lehető legtöbb hely felszabaduljon. Az, az ajtósi dűren a... sornál szabályosan szabálytalan fogalmam nincs, ott a, a trollibusz mellett rendszeresen parkolnak. Az a lehetőség megmarad, vagy nem? Ugye a Liget környékén ebben a másodpercben 2200 parkolóhely van, és ezt a Városliget ZRT egy tulajdonképpen önkéntes vállalással vállalja a jövőben is. A, fel, a földfelszíni parkolás az átstruktúrálódik, lesz olyan hely, ahol biztosított lesz, és lesz olyan hely, ahol nem. Ugye az ajtósítűrér sornásokkal fontosabb az, hogyha a Kóskároly lezárásra kerül, akkor az ajtósítűrér kiszélesítésre kerülhessen, hogy ott nagyobb forgalmi kapacitás legyen biztosítható, ezért ott a parkolósáv az megszűnik, viszont cserében nagyobb lesz az ajtósítő az áteresztő képessége. De ugye három mélygarázs is épül a liget környékén, amit az előbb említettem, júniusban indul a 800-fős Dózsa az építése, ezzel nagyjából párhuzamosan el fog indulni a biodóm környékén a Hermina építése, mintegy 6-700 autónak biztosít majd helyet, és a leendő néptajzi múzeum és a Magyar innováció háza közös garázsában is közel 300 autó fog tudni parkolni, és természetesen mondom, lesznek olyan helyek, mint az állatkerti körút, ahol bizonyos mértékben a földfelszíni parkolás is megmarad. Ugye a partnereim közé tartozik Zugló önkormányzata is, amelynek vezetője Karácsony Gergely, aki most többé-kevésbé kezd a régi kerékvágásába visszazökkenni, és ennek a folyamatnak a részeként mondta talán tegnap előtt, hogy tervez vele találkozni, mert hogy régen találkozott már a Városliget ZRT vezetésével. Szoktunk polgármester úrral beszélni, hiszen közgyogi értelemben a Városliget az uglóhoz tartozik. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekben mindig sikerül konszenzusra jutni, Úgyhogy kölcsönösen támogatjuk egymást azokban az elképzelésekben, amiről azt gondoljuk, hogy a környező lakók számára fontos. Természetesen vannak kérdések, amiről e, időközönként vitatkozunk, de én is bízom benne, hogy most az országos kampány lezárultával e, ezek az egyeztetések visszatérnek abba a mederben, ami korábban is megvolt. Erről még lesz szó, politikáról néhány szó, de érkezett egy hallgatói kérdés, amely azzal kapcsolatos, hogy a azok a buszok, azok a városnéző buszok, azok a nagy turista buszok, amelyek ott álltak korábban a műcsarnok mellett, azok Igen. vajon a közeljövőben hol állhatnak majd meg? Ugye egy hosszú egyeztetést követően, amiben a BKK közút, illetve Zugló is részt vett, kialakítottunk egy parkolási lehetőséget a bokcsarnok környezetében, tehát egy picit távolabb a városligettől, ahol szintén szép szemben ezek a buszok felszorak. Biztos fel baj, de az hol van? Ez a Népstadion beruházás mellett a Dózsa-György út folytatásaként. Ejha, Én hát azért ez, ez hány méterre vonod? Nem mintha nekem egyébként lett volna ötletem, de minden esetre az, az nem két percre vonodak. Ugye itt... Két külön dologról beszélünk. Tehát a Városligetben a műjégpálya előtt ebben a másodpercben is biztosította, az, hogy a turista a turisták le tudjanak szállni. Adott helyzetben a Hősök terét, a Szépművészeti Múzeumot, az állatkertet meglátogassák, és ezen a ponton vissza tudjanak szállni. Azonban az a tömeges turista busz parkoltatás, amire a felvonulási tér, vagy a műcsarkok előtti busz parkoló lehetőséget biztosított, ez az Világos, az a hely, amit te tenni. mondtál, az jelen pillanatban micsoda, arról mondasz-e két mondatot? Ez egy közterület, tehát gyakorlatilag az út mellett, ez már elkészült? Ez, vagy ez, ez, ez... ez egy felfestés kérdése volt, ugye, ehhez kellett egy csomó hozzájárulás. Ez már működik? És ez működik. Ez működik, tehát a turistabuszok ebben a másodpercben itt, ezen a ponton tudnak megállni. Köszönöm szépen. Um... Ugye, ami a rendezvényeket illeti, arról szintén itt lenne érdemes szót ejteni, mert hogy ezen a hétvégén nagyon sok rendezvény lesz. Ezeknek a helyszíne az hol van? Ugye bent a ligetben, nyilván ez a május 1 ez mindig egy kiemelt időszak Ugye az április 28-ától május 1 tart. Így van, így van. A május 1 ez az mindig egy kiemelt időszak a Városliget életében, Úgyhogy ilyenkor már hónapokkal előre elindulnak az egyeztetések, különböző jogcímen igényelnek területet a Városligeten belül, vannak pártrendezvények, amelyek a gyülekezési törvény alapján érkeznek, és vannak olyan erre a május elsőjei karnevára rácsatlakozók, akik pedig területhasználat alapján vannak. Én azt tudom mondani, hogy még így is a felújítás közepén is, megnyugtatóan rendezni tudtuk ezt a kérdést, tehát látom, láttam azt a térképet jóvá hagytuk, ahol a különböző típusú rendezvények, gyermekrendezvények, politikai rendezvények, majálisok egymás mellett elférnek a Városligetbe, úgyhogy ilyen szempontból az okozott kellemetlenségére, hogy mondani szokás elnézést kérünk, de természetesen igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezen a hétvégén is a liget szabad részei rendeltetésszerűen használható. Akkor most következzék egy műsorismertető. Szombaton 11-től egészen kedden este 8-ig Alma Együttes, Fit Móka Kozma Zsuzsannával, liget szépsé, szépe verseny, most a szombatot mondom természetesen, Mandéroki táncbemutató, Pápai Jóci, Radics Gigi, Emilio Munflower Tudtommal, ez Budapest, pont. ezek a rendezvények, ezek nem Városliget rendezvények, ugye jól mondom. Mi ehhez ugye a helyszínt biztosítjuk, mint kezelők, de ezek nem a mi rendezvények. Vasárnap Bohóc műsor, Bergenkóc zenegóc, Mandé rokitánc bemutató, Fashion Kids Hungary divatsó, Magdaléna, Takács Tamás, Raúl és Ábrahám Nagyferó, szombaton tehát hatkor Nagyferó, Körtisz és P. Mágnes este kilenckor. Hétfőn. A zenekar Fitmoka Kozma Dobogókő, Gsemland tánc bemutató, olágergő, Gergő, Mili Hónajmiri, Bódi Csabi, Gáspár Laci, Bódi, és Margó, május elsőjén kedden pedig Borbála, Brillantin, Missio, Rico, X Miss Mood, Happy Gang, Kunumario, Jolie, Suzi valamint Kugli. Ez a teljes program. Ami a, a politikai vonatkozásokat illeti, ott ugye küldtem is neked SMS-t, én az első felvonuláson ott voltam, felvonulásnak nevezem, tüntetésnek nem nevezném, a, mi vagyunk a többséggel nevezés, az engem kacaktatott, de elmentem, mert kíváncsi voltam ugyanúgy, mint hogy kíváncsi voltam a békemenetre is, és ott Gergely előadásában meghallgatni mindazt, amit meghallgattam, küldtem neked SMS-t. Az ember azt gondolta, hogy ugyanez a lelkesedés, ami ott volt, és ami hát biztos nem véletlen választották őt ki a rendezők, és tették meg az első alkalom egyik fő attrakciójának. Ehhez képest... Meglepet, Egyáltalán kettőt egybe lehet vetni az a közlemény, amit a ligetvédők közzétettek, függetlattól, attól, hogy el nem mennek, de hogy megváltozik a stratégiájuk abból adódóan, hogy ugye építési területé változott a Városliget, és felszámolják táborukat, így szó a szöveg. A ligetvédők nevű csoport kedden közölte, Április 24-én, tehát ezen a héten, egy felszámolják állandó táborukat a Városligetben. A Ligetprojekt kivitelezésének felpörgésével hozták meg a döntést közöltek, mivel a ingatlan ingajtalan erőd rendszereket épített ki. A parkban változtatnak módszerükön a tábori jelenlét helyett erősítik azt a tevékenységet, amit eddig is végeztek folyamatos járőrőzéssel dokumentálják környezetkárosításokat, rögzítik a szabálytalanságokat és értesítik ezekről a hatóságokat. Mint írják közleményükben a ligetvédőknek is köszönhető, hogy nem vágták ki a fákat koncepciós tájépítészeti terv nélkül, ahogy eredetleg akarták, helyszíni jelenlétünk csak a jéghegy csúcsa, amit rengeteg háttérünk alapoz megírják hozzá, vagy folyamatosan dokumentálják a történéseket több száz eljárás folyamatban áll mindez eddig nem bizonyult elegendőnek a part tönkretételenek megakadályozásához majd következik április 8-ának a politikai értelmezése. A közleimé végén hogy a ligetvédők nyitott mozgalma, amihez bárki csatlakozhat, és alapelvei közül az egyik legfontosabb az erőszakmentesség. Az, hogy felszabolják a táborukat, ebben volt valami egyeztetés, vagy ezt önként és dalóba tették, hogy a többit is önként és tették, természetesen nem előzmények nélkül. Ez a gyülekezési törvény alapján történik, mind a demonstrációnak a bejelentése, mind pedig a demonstrációnak a visszavonása, úgyhogy ebbe természetesen nincs egyeztetés, és nem is szükséges egyeztetés. Én ezzel kapcsolatban nagyon sokszor beszéltünk, egyben nem mondható társaság azért a szóhasználatában legalábbis érdekes, mert mi csak erőszakos elkövetésekkel találkozunk. A több száz eljárást én is meg tudom erősíteni, ezek között tényleg van rengeteg olyan, ami ellenük zajlik garázdaság miatt, vagy egyéb szabálysértés, vagy bincselekmény. A ja, védőkből is több volt, több helyen van. táboroztak. Az, amiről én most itt tájékoztattam, az jelenti az összes sátortábor felszámolását, vagy sem? Nem, három darab sátortábor volt a ligetben. Ebből kettőnek a felszámolásáról döntöttek ők önkéntesen, és a volt Hungexpo területen, a zeneháza területén továbbra is található egy olyan konglomerátum, amit hát érdemes elsétálni arra, én rábíznám a hallgatókra, illetve rábíznám azokra, akik arra sétálnak, hogy megítéljék, hogy a mozgalomnak ez a Szintén ligetvédőknek hívják magukat. De nem azonosak azokkal a ligetvédőkkel, akik most ezt a közleményt közreadták? Nem. Nem, nem, nem azonosak pontosabban. Hát, Kiváltak be. Nem látok teljesen tisztán, a, hogy a, legyek úrához hasonló módon, hogyan osztódott ö, és támadt egymásra ez a mozgalom, és ö, tettek egymás ellen is feljelentéseket, illetve erőszakos cselekményeket, de, de azt látom, hogy két sátortábor az megszűnt a, a ligetben, és ö, egy pedig ö, ott maradt. Köszönöm szépen! A jövő héten ugyanebben az időben, hogyha neked megfelel, akkor jelentkezem. Állok rendelkezésre. Én is köszönöm rá. szépen! Gyorgyi köszönöm! Ezeket hallották a Városliget ZRT ez a Városlig támogatta az elmúlt fél órát is. Az Újpesti Önkormányzat támogatja. Bárkinek kérdése, úhaja, sóhaja, panasza van, elmondhatja a fennmaradt telefonszámon, ami rendelkezésre áll a vonalban, Wintermantel Zsolt, rengyel, Újpest jel. polgármestere. Holnap lesz majd közgyűlés. Ez az április 26 ez nagyon sok helyen ilyen közgyűlési nappá változott. Mármint, hogy ma? 26, akkor rosszul mondtam, igen. El vagyok tévedve az időben. Igen, igen, ma tízkor kezdődik. Ma. Tegnap meg fővárosi közgyűlés volt. Tegnap fővárosi közgyűlés volt, igen. Milyen volt a hangulat? Ez volt az első felvárosi közgyűlés a választások óta. Mondjuk ez a, a közgyűlés összetétele jelenleg nem változtatott, majd ugye két változás lesz, abból adódóan, hogy két polgármester országgyűlési képviselő lett, és természetesen ezekben a kerületekben időközi polgármester választást kell tartani. Igen, de változtatott, mert a kocsis Máté már lemondott, uh -huh. tehát ő már tegnap nem szavazott, Majdulászló szomszédvár polgármestere még nem mondott le, tehát ő te, ö, tegnap ö, jelen is volt egy szavazatot is. És ugye Csárdi Antal személy. Mert ő is bejutott egyénibe, ő ugye nem polgármester, de a fővárosi közgyűlésnek a tagja volt. Igen, igen, igen, igen igaza van. Um, mit emelne ön ki? A tegnapi fővárosi hmm? közgyűlésből. Én egy dolgot kérdeznék. És addig gondolkodhat majd a válasza alatt, hogy nekem azt értenem kéne, hogy miközben felújítják a láncidat, amely nem lesz egy méznyalás itt Budapest életében, bár a láncidon való közlekedés eddig se volt, tehát nem óriási tömegű autók tudtak keresztül haladni rajta a láncid méretéből adódóan, és annak a szélesítése, ha csak nem építik át az egész hidat, az lehetetlen. De az, hogy a Várhegy Alagút és a Klárkádán tér felújítása egy későbbi időpontban történik, amikor a szükséges források rendelkezésre állnak. Ez engem némileg, de ezt a mondatot most nem fejezem be. Ez így jól van? Hát, én is hallottam ezzel kapcsolatos véleményeket, sőt, az általán nagyra a becsült Dávid is kifogásolta ezt, ezt a dolgot. Én az az igazság, hogy nem, tehát első hallásra én is azt gondolom, hogyha valami nagyon közel esik egymáshoz. Hát nem csak, hogy nagyon közel esik egymáshoz, hát, hanem ugye a, a Lánchídra való rájutáshoz több út is közre működik ott a Klárkádán téren, de abban az Alagút egy központi szerepet játszik. Igen, csak ugye arról van szó, hogy ugye van az Alagútnak a két vége, ott azt van az Igen. út ugye? Igen. Akkor ugye van a, a, a, a körforgalomnál lévő, azt az nem tudom, hogy hívják, most is kérdelem. És ugye ott van, és ott van a rakparti utak. Uh -huh. Tehát én Na és, és, és, és ez két olyan szakasz, amit adott esetben mondom nem foglalkoztunk vele, és persze nyilván, ha a pénzzel indokolják, akkor valószínűleg nem a műszaki megoldás vizsgálata volt a leghangsúlyosabb ebben a dologban, de azért én azt nem vetném el elsőre, hogy, hogy két szakaszban kellene. Most például csak hogy egy egészen ide nem való példát mondjak, ugye most éppen jelenleg zajlik a Aradi utcának a felújítása itt Újpesten. És annak is van, ezt most három szakaszra bontva fogjuk felújítani, azért, hogy folyamatosan fönn tudjuk tartani közben az autóbuszos közlekedést. Tehát ha az egész szakaszt egyszerre lezártuk volna, akkor egész egyszerűen a 121-es busznak nem tudtuk volna megoldani. Ezt értem, de ezeket össze lehet hasonlítani? Hát én azt mondom, hogy erről azért tudok beszélni, mert ez itt meg lehet vizsgálva, és személyesen láttam, is, kikérték az én véleményemet is akkor, amikor a mérnökök tervezték a, a forgalomtechnikát. Nyilván tudják, hogy értek hozzá valamelyest, ezért beletottam ásni magam is, ott, ott, ott ez a döntészetet. Ezt a konkrét ügyet nem látom, de az, hogy egyébként miközben az alagútban folyik a felújítás, közben egyébként a buda- és pesti kapcsolatot ön lehet tartani a lánciddal, és egyébként meg lehet kerülni két irányban a, a úgymond a hegyet, és utána, amikor a ráncidat úgy meg. az rohadt bonyolult. Hát nem csak Fonda. az, hogy bonyolult, hanem az, hogy maga a Clark Ádám tér, mint olyana, ha később átépítik, az ismét akadályozni fogja a láncidra való Függetlenül attól, hogy a láncidra a, a, a, a, addig ma készen lesz. Arról nem tudtam, hogy ez a Clark Ádám tényleg átépítését is jelenti, Igen. mint ahogy egyébként Igen. korábban megépült az új villamosalagútot, tehát ugye átalakították a, a rakportunk közlekedését. Nem, itt, itt ez a, a szöveg szerepel. Hát a, akkor lehet, hogy egyszerűbb, de az annak úgy, tehát az, hogy külön, tehát hogyha az alagutat, a Clarkárdámtér teljes átkötését és a láncid felújítását veszük, az úgy logikusnak De mondom még egyszer nem, nem vizsgáltam. Ha csak külön az alagútról beszélünk, és csak külön a láncidról, hogy közben egyébként bármelyik felújításról beszünk, a klarkárdám tér átközlekedhető, mondjuk Észak-Déli-tengelyben, akkor azért az egy vizsgálatot legalább. Mondom, mondom, ezt úgy, hogy egyáltalán nem Értettem. Értettem. Nem akartam ezzel kapcsolatban se lámpavasra húzni, hanem pedig kitüntetni. Tehát nem voltak ilyen szándék, hogy... Igaz, hogy csak plakászformájában lámpa van, Most ön jön. Ön mit emel neki a tegnapból? Hát, megmondom a Talán az, hogy egy kicsit nyugodtabb volt a hangulat, ugye nyilván a választásokat megelőzően, bár egy jobbikus képviselőnek úgy szólt, és a egyetűző az, aki úgy nagyjából folytatta azt a rendőletet, amit kor Vége van a kampánynak, tehát vissza lehetne venni az üzemi üzeművőmérsékletből, vagy üzeművőmérsékletre vissza lehetne menni, de egyébként nem, de lement, gyors volt, hatékony, tehát nem emelnék is senki. E, ami a diszpolgárok megválasztását illeti, abban nekem kéne valami rendező elvet látni, vagy nem? Nem. Tudom, hogy kell -e De a Nem tudom, nem bírt abban reméket. Különböző hogy... javaslatok érkeznek uh -huh. rá, e, a fővárosi közülés valamennyi tagja tehetne a javaslatot. Én idén nem tettem javaslatot, illetve tettem javaslatot nyilván, mert formai eljárásrendszer szerint van, de ezen a listán, vagy a megválasztottak listáján nem szerepel olyas valaki, akire személyesen is. Jó, éljel. de hogyha én rendező alvat akarok ker keresni, és nem találok, akkor ön most engem emiatt nem fog megróni. Egyrészt nem, másrészt én azt gondolom, hogy ha bármelyik évben elővessek és bármelyik ciklusban. Ó, nem, nem, de van. Rendező elvet nem találunk benne, mert a sportolók, tudósok, közéleti szereplők, vagy bármik között valami. Rendezője az lehet, hogy, hogy a fővesi közgyűlés többsége ezekről az emberekről úgy gondolta, hogy meg. Olyan értelmű, nagyon Egyéb jól beszélt, de például, hogy csak két sportolót említenék, hogy hogyan kerülhet egymás mellé Mészői Kálmán és Babos Tímea abban valaki, aki egyébként döntött ez ügyben. Vagy a felterjesztést intézte, az a az, az, szívesen elbeszélgetnie. Hát, hogyha mondjuk nem akarok viccelni, hogyha úszásban indulnak, akkor akár egymás med is kerülhetnek, mert egyiknek sem az a. <síns> Területe, de hát most nem, én nem én, tudom, rendben hogy ez lehet. Rendben, legyen, van, rendben van, csak gondoltam, hogy valamit mondok. Most már hallgatom a hallgatókat, aztán majd jövő héten némileg, némi forbával előjövök nagyon nagyjal. Nem. Mindaz, ami a taxis izével kapcsolatban van, ön egyébként örült annak, amikor hatósági áras lett, tehát ilyen szabott áras? Hát ez egy furcsa kérdés, hogy örültem-e, mert, mert, mert... ez az mert... ön szája izének megfelelőe úgy gondolja, hogy progresszív, előremutató döntés született, és most nem is volt valójában más dolga a közgyűlésnek, mint hogy az idők szerét meghallgatva, meg vastag szóképzavar változtattak a tarifán. Azért bonyolult a válasz, mert ennek van egy... Van egy nem is, nem, nem is politika inkább, mert, mert persze nyilván volt egy éles váltás, ha, nem is, ha időben nem is esett egybe a, a főpolgármester személynek, a, és, egy, egy, az, és az egész városhoz való, vagy a városról való gondolkodás megváltozásának, mert ugye kellett idő, amíg ezt a rendszerpárletet alakított, azt hiszem 12-13-ban alakult ki ez a fix tarifás rendszer. Ami előtte volt, azt én egész egyszerűen csak az ős káosznak nevezném. Tehát a, a, a, szabad, piacnak, vagy a szabad piac jelige alatt egy teljesen, és a tegnap elhangzott, hogy 200 féle tarifa volt érvényben e, a, a fix áras tarifa előtt, ezerféle módon ellenőrizhetetlenül, hihetetlen sok talással és, és visszaéléssel. E, ebben a helyzetben, illetve akkor abban a helyzetben és ha azt is nézzük, hogy a taxi közlekedés azért az a közösségi közlekedés rendszerének a részét képezi, tehát e, ha, minden szakmai megváltás szerint ugye ehhez a hálózathoz tartozik. Nem véletlen, hogy a fővárosi önkormányzatnak ebben szabályozási, rendeletalkotási lehetőségét biztosít a felsőbb jogszabály. Tehát ha ezt tesszük, akkor ez a hatósági ár jó. Ha azt tesszük, hogy egyébként ez mennyiben biztosítja, a kereslet kínálat szabályozását mennyire biztosítja a szabad piacnak a, a, a lehetőségeit, akkor ez egy jogos kérdés lehet. Én nem gondolom azt, hogy, hogy most, hogyha fixáras is a tarifa, nem lehetne e, piaci alapon működni, e, például szolgáltatási sebességben, már nem úgy értem, hogy az autó megy gyorsabban, mint amit a törvény megenged, vagy a ez, uh, hanem uh, tudna, az a, egy bizonyos taxidársaság gyorsabban tud uh, kocsit küldeni, nagyobb, jobb minőségű autókkal szolgáltat, tisztább, egyenruhás, idegennyelvet besélő sofőrökkel szolgáltat, tehát uh, attól még, hogy az, az ár az fix, attól még a piaci versenynek a lehetőségeit magában hordozza ez a rendszer, úgyhogy én jelen pillanatban nem látok ennél jobban. A Facebook oldalán között tesz egy fotót, ahol kitakarják az arcát valakinek, aki előtt illegálisan hulladék lerakott. Hol sikerült ezt neki megvalósítani? Itt úgy az egyik. Ugye azt rendszeresen csinálják a, a, a, a tisztelt idézőjelben polgártársaink, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, kvázi hulladék lerakónak tekinték. Tudnom kéne, de elfelejtettem valami mezőn fogtak el legutóbb olyanokat, akik romlott húst helyeztek el, de valami Na, olyan mennyiségben, hogy arra szavak nincsenek. Két ilyen brigád volt, az egyiket elfogták, a másik eltűnt, ez valami egészen hihetetlen. Igen, igen, igen. És, és, és ez a vérlázító az egészben, mert hogy, hogy, hogy összességében, persze nyilván a társadalomnak, és nem neki konkrétan, sokkal, de sokkal többek kerül utána ezt a hulladékot elhelyezni, mint hogyha ő a normál szabályokat betarta, elvinni egy hulladéklerakóval, rendelni egy konténert, és abba tenni vele. Tehát, hogy egész egyszerűen nem is értem ezeknek az embereknek a gondolkodáson, hogy hát hogy nevelő a gyerekét, ha van neki, hogyan akarja átadni ezt a vagy csak akár ezt a kerületet, hogy ezt a táros? Nem hiszem, hogy ez az, az ő fejében így megfogalmazódik konkrétan, azt gondolja, hogy bocsánatos bűn, azt jó napot! Hát igen, csak nem oszt jó napot, mert az a szemét azok... Mit szemét, kap az, az a, a bűnös, napot, akinek záloga az ön kezében van? Tehát az az illető például mivel néz, milyen büntetésen néz most éppen? Hát én most itt nem... Nem, nem, nem, nem, nem, nem konkrétan, nem. a tétel? Ja, azt hiszem ez a, a 30 ezer forintig büntethető szabálysértés. Két történet is van, ahol a fák érintettek. Az egyik egy Szilaspatak mentén lévő fakivágás sorozatot illet, a másik pedig egy Fóti út, -Sulit érintő történetet jelenít meg szintén a Facebook oldalán. Igen. Az egyik, az iskola az, az olyan, hogy egész egyszerűen, Fizikai okokból kell sajnos megvárnunk ott néhány fátor, természetesen a, a kötelezőnél nagyobb mértékű fakotlással párhuzamosan. Ott az iskola udvarán egy vadonatúj tornatermet kezdünk elépíteni, illetve tulajdonképpen ezzel a, a, a munkálatok is kezdődtek, ugye, hogy a helyszínt biztosítsuk. Ott egy vadonatúj tornatermen lesz az iskolának, ezt a kis lenkekos surival közösen TAO program keretében valósítjuk meg az önrészt az önkormányzat biztosítja a TAO támogatást pedig a, a kislenkék nyerték el és mi ugye kitér arra, hogy ugye ezek már nem tartoznak az önök fennhatósággal, amíg mégis úgy gondoljuk, hogy ember csak lehet támogatnunk kell az oktatás színvonalak fejlődését, magyarul ez egy olyan anyagi áldozatvállalás az Újpest önkormányzat részéről amely, amit önként és dalolva tesznek hozzá, miközben önöknek ez nem lenne dolga? Ez nem kötelezettségünk, nem kötelezettségünk, és ennek ellenére önként hát talolással nem próbálkoznak, mert akkor vége lenne a műsornak, de igen, a mi gyerekeink járnak ide, újpesti szülők, újpesti gyerekei járnak ide, 80-90 százalékban, tehát természetes, hogy ha látunk egy olyan lehetőséget, és van egy jó konstrukció, mert azért tegyük hozzá, hogy ezt teljes mértékben önerőből nem tudnak megcsinálni, így, hogy csak a 30 át kell nekünk hozzátenni, és a többit pedig a, a TAO program keretében tudjuk megszerezni. Így Valaki azért, kérdez, azért. úgy tűnik. Jó reggat. Jó reggelt kívánok, Kocsis, Kocsis Ferenc vagyok. Hallják egymást? Visszatérhetnénk a közlekedés témára? Persze. A, mert újpesti vagyok én is, és már sokszor szerettem volna vittem a Mantelúzal beszélgetni, mert tudom, neki egy másodpercre hallja a polgármester is. Én hallom, igen. Ja. Hát talán közelebb teszem akkor te Tök, Nem tökéletesen működik, csak figyelem, ellenőriztem, figyelek. Ja? Lenne egy pár kérdésem, mert van itt egy... Tudom, hogy a fővároshoz tartoznak a fő útvonalak. De ugye ott van a külső Cirágyi végén az a vasúti átjáró, ahova nagyon-nagyon sokan járnak át most már ugye Dunakeszire, és reggelente délután ott egyébként gyakorlatilag használhatatlan, vagyis hát nagyon sokáig kell várni. És ha a körforgalom felül, tehát a nullás felől jövünk, Beszeli Káposztás megy erre, ott van egy járda sziget, ami töké, tökéletesen felesleges, mert csak útba van az autósoknak, illetve mostanában gyakorlatilag arra állnak rá, és onnan kanyarodnak balra. Ez lenne az egyik, hogy ott, ott Türen, esetleg, mi a kérdés. Ott hogy hát, tanom, nem én nem Jó, az a kérdés, hogy önnek van-e türelme, mert ugye létezik az, hogy meghallgatja a választ, meg létezik az, hogy felsorolja az összes dolgot. Melyik legyen? Ja, persze, meg, hogy ne, hogy Jó, ne, akkor nem itt nem most álljön meg, és akkor következzék a válasz. De a, nem, nem. a legutóbbi, tehát a decemberben megtartott közmeghallgatáson ezt az aluljárót két, állampolgár is érintette és tett kérdést. Az egyik ki akarta szélesíteni, a másik pedig be akarta tömetni. Tehát, hogy szüntessük meg. A a tehát azért mondom, hogy ilyen a két véglet. Tehát ténylegesen a két véglet között vagyunk. Tehát volt olyan állampolgári javaslat, hogy szüntessük meg, mert, mert nincs erre szükség. Meg csak a bonyodalom és volt olyan valaki, aki ki akarta szélesíteni. Ráadásul az az aluljáró, az közigazgatásilag sem tartozik már Újpesthez, tehát az a 15 Jó, ez a Részben, részben Dunakeszi van. Maga az a járdasziget, amiről pedig ön tesz említést, az, az Újpest közigazgatási területén van. Tárgyalásban vagyunk egyébként a Dunakeszi önkormányzattal. Mi tulajdonosi hozzájárulást fogunk adni. Elviekben már adtunk is, hogy ők ott a Dunakeszi önkormányzat saját költségén, mert ez a, ez a vasúti aluljáró lássuk, 90 95 ban a Dunakeszi polgárok érdekeit szolgálja, hogy ott egyetlen, át, átép, átépítsék ezt. Egyelőre még a konkrét tervek nem készültek el, illetve vannak rá tervek, de ebben nincsen egyetértés, mert a, a Dunakesz önkormányzat első körben csak egy, a vasúti átjáró felől egy jobbra kanyarodót a áruház felé akar csinálni, mi pedig azt mondjuk, hogy itt a balesetbiztonság, tehát a közlekedési biztonság biztosítása érdekében egy lámpás csomópontra lenne szükség. Tehát de, de, de, foglalkozunk ő... az ügyjel egyelőre, még nem tudom megmondani, hogy mikor lesz megoldás, ez a teljesen. É, az, az, a én, az, én, az én szavajárásom szerint, ahogy szoktam mondani, iktatva van. <gül> de nem adagta. <gül> Igen ez pontosan nem adakta, hogy az egyik szélesíteni akarja a másik betörni, de igen, nagyon, nagyon, hát hogy mondjuk tényleg, tehát az élet tud ilyeneket produkálni, én annyit tudtam ott tenni, nem viszél a helyzetem, mert hogy azt ajánlottam a két úrnak, hogy legalább ők ügyenek legyen egymással. jöjjön a következő. Jó, a másik kérdésem, illetve értevételm az lenne, hogy mivel Winterman ismeri ott a terepet, akkor ő neki nem kell nagyon elmagyaráznom. A út, Megyeli út, sarok, ha megyünk befelé a város felé, akkor a belső sáv az ugye optikailag teljes mértékben egyenesen befelé vezet az újpesti stadion felé. Ez de de egy balra kanyaródóság. Szinte naponta, naponta van, hogy én gyakran arra. naponta védem ki azokat a helyzeteket, amikor össze akarnak törni, mert ők azt hiszik, hogy egyenesen lehet továbbjönni abból a sávból. Na most véleményem, szerint szóval nyugodtan meg lehetne csinálni ott egy forgalom szervezéssel, hogy az a sáv az ténylegesen egyenesen menjen, a mellette lévő sáv pedig egyenesen, ami, ahogy eddig is ment. És annyi lenne az egész, hogy csak a lámpák fázisát kéne átállítani, tehát nem, nem teli zölddel kéne megoldani, hanem egy olyan zölddel, ugye, ahol külön van a, a balra kanyarodáshoz, tehát külön engedi a balra kanyarodást. És akkor a belső igen, sávból nyugodtan lehetne balra igen, kanyarodni, igen. egyenesen Ezt is, emenni, ezt is nem vizsgáltuk, nem, csak az, az a baj, hogy a fótiút és megyerúti úti kereszteződés az egy nagy forgalmú csomópont, és ebben az esetben, hogyha külön zöld időt kapna a balra kanyarodás, akkor azzal jelentősen lecsökerne az áteresztő képesség. Tehát akkor az azt jelenti, hogy a megyeri úton ö, növekedne meg a sor. Tehát akkor lényegesen hozzá, hogy ö, kellene sorban én állni. Én azt mondom, hogy, hogy hát nem tudom, hogy mennyire növekedne meg, mert hogy így is állnak, ugye, mert a balra kanyarodóknak várni kell. Tehát Gyakorlatilag akkor tudnak átjutni a feleszteződősen, amikor szemből már sárga vagy piros van. Tehát Szinte, szinte lehetetlen a balra kanyarodás. Én szerintem simán meg lehetne oldani. Igen de, a befelő, a, ö, igen, de ön a befelőjövő forgalomról beszél, én pedig a kifelőről. Tehát, hogyha én a mind a kettőről értem, értem igen, amit Igen, mond, csak mond, a másik irányba nem okoz akkor a problémát. Mert ugye arra keves, sokkal kevesebb a forgalmi igény, tehát abban az, abba az irányban nem okoz problémát. Itt én arról beszélek, hogyha ha az éjszakról érkező külön zöld időt kapnának a balra kanyarodáshoz, akkor az a, az, az éjszak felé tartó megyeri úti forgalmat állítaná meg. És azt jelenleg ugye úgy van, hogy csúcsforgalomban a, van úgy, hogy a második vagy a harmadik zöldön tud átmenni az ember. Ha külön zöld idő lenne, akkor lehet, hogy négy-öt ciklust kellene várni. Tehát hát meg én szerintem azért, azért azt így ki lehetne variálni, hogy ne legyen az olyan sok. Ön, én tíz évet taxisztam, tehát azért valahol bennem van a közlekedés. A rutin az de biztos de... ott van, akkor igen. De de... Lények, hogy ez, a, ez a helyzet, vagy ez a terület is egy olyan terület, amivel foglalkozunk, és rendre előkerül. A B Budapest közúttal, akik a lámpa összehangulások és a lámpaprogramozásokért felelős, vagy ezzel foglalkoznak velük, folyamatos kapcsolatban vagyunk. Ez is egész és más területek tekintetében is. Két dolog, amely nem feltétlen újpesti vonatkozású a Zugló parkolásával kapcsolatban felmerült egy hallgató részéről, de bárki telefonálhat, ha újpesti témában akar megszólalni vagy fővárosban, és akkor én eldugulok, hogy vajon átvanek, vagy lesz e valahogy is gondolva a P plusz parkolás, mondván ugye, hogy Zugló is egyébként azért vezeti be a fizető parkolást, hogy mások ne parkoljanak ott, ahol egyébként a helyiek parkolnának, Uh, Ugye Attilával fog beszélgetni majd arról a vasútállomás környékén mintha úgy tűnne hogy kialakítanak majd egy P plusz R parkolót. A Városléget kapcsán is szokott erről beszélni. Ez mellett, pont hallottam ezt a, a beszélgetést. Ez még a, a jövő zenéje, de tényleg az, ami a kulturált közlekedést lehetővé tenni, hogy bizonyos forgalmi góczpontokban a gazdag polgárok, akiknek autójuk van és képesek a benzint is kifizetni, lerakják az autót és hirtelen szegény vá válva a tömegközlekedést vegyenek igénybe. Ez mennyire valószínűsíthető, hogy ebben a főváros elő tud járni, úgy, hogy közben nyilvánvalóan hogy olyan területeket átosz föl, a szószoros vagy a szóátvét értelmében, amelynek a hasznosításával, más irányú hasznosításával sokkal több pénzse velhetne be. Én mondom, hallottam a beszélgetésnek ezt a részét, de szerencsére, vagy hát nem szerencsére. De ez egy, ez egy összetett, összetett, összetett kérdés, és azért mondom, hogy szerencsére mert külön tudományág, a közlekedés tudomány foglalkozik ezzel. Jó, csak az a kérdés, hogy egy ezzel nagyra... foglalkozik-e érdemben? Én szerintem igen. Ö, lehet, hogy nem abban a sebességben, és nem úgy. Ugye mi este, tehát, most nem akarok nagyon egyszerű lenni, de ugye mindenki azt mondja, hogy betelefonáló úr is azt mondta, hogy hát az akkor, mert akkor meg, megemelkedik a költség, de egyébként, ha meg máshova, akkor kiszorulnak, de építsünk P plusz A P plusz is egyébként euh, pénzbe kerül, azt be kell szedni adóformájába, egyébként, ha P plusz közlekedés miatt, vagy a P plusz parkolóban vannak, illetve az autóját, akkor megnövekedik, ugye nyilván a közösségi közlekedést igénybevevők száma, akkor nyilván ott fejleszteni kell, lehet, hogy sűrűben kell járatni, hogy sűrűben kell járatni, akkor plusz vonat vagy metró szerelvényeket kell beszerezni, stb. stb. Tehát azért mondom, hogy ha, és a B szer az nem oldja meg, tehát ha valaki zuglóba jár dolgozni az említett irodaházba, de mondjuk nem az északi agglomerációból jön és nem tudja, ha lenne, akkor le tudnám, most jelenleg nincs, ezért nem tudja letenni az autóját, ezért kénytelen bejönni. De mi van az, aki a 15. körületből jön? Mi van, aki a 11. Ből megy át Zugróba az irodáházba? Azoknak a város szélén elhelyezett p akkor semmiféle megoldást nem jelentenek. A fizetőparkolás, ezt mindegy, és egy, egy, akkor már elmondom, a kereslet kínálat szabályozására igénybe vett eszköz. A parkolási társaságok, nem tudom mi, ugye úgyesten folyamatosan foglalkozunk vele, számolunk, modellezünk, nézzük. Jelen pillanatban is azon a határon billegünk, ahogy, hogy éppen hogy talán csak 0 lehet, hogyha bevezetjük. Nem egy pénznyerő automata ez nem egy hatalmas bevétele a városnak, legalábbis Újpestnek nem az lenne, most az ötödik keletet nem tudom nem ismerem, nyilván ott más a helyzet, de az ugló az ugye az a határeset, ahol, ahol sok van, sokan is laknak, vannak olyan attrakciók is a városléketben is, és a környékén is, ami miatt nagy forgalom van. A parkoládi kereslet kínálszalad, ha kevés a parkolóhely, és ha sokkal több autós akar igénybe venni, akkor ez az egy eszköz, a pénz, ami, ami fáj, ami alapján a döntését meghozza az állampolgár, ugye a közlekedésben az eljutási sebesség, az eljutási kényelem és az eljutásnak. A költsége, ez a hármas, ami alapján az ember eldönt, így beül le az autóba, mert egyébként ennyibe kerül állok a dugóban, akkor ennyi benzint pöfogtettem el, de egyébként ha bejöttek a felvárosban, óránként kell 300 forintat fizetnem, akkor ezeket kiszámolom, hogy akkor lehet, hogy egyszerűbb megállni a város szélén, vagy letenni egy metró környékén a, a, az autót, ahol egyébként nem... Fizetős, vagy olcsóbb a fizetőparkáns is bemenni bemenni metróval. Tehát ezek döntések, így jól működő, egy ekkora városnak a jó működő közlekedési rendszeréhez hozzátartoznak, a P-pusszerparkak hozzátartozik, a jól szervezett közösségi közlekedés, a behajtási díj, a belvárosba adott esetben, és a parkolás. Tehát ezeket mind-mind együtt tudnak úgy működni, hogy jól legyen. Nagyon nem szépen köszönöm. Oké, okay, csak emlékeztetni arra, hogy, hogy arra kért engem, hogy engedjem el 8 óra 55-kor, és most 8 óra 54 van. Ú, akkor nagyon szépen köszönöm. Én nem figyeltem az órára. Én viszont figyeltem. Ha van téma, akkor még bele tudok nem És akkor megegyeztünk a jövőheti találkozóban is. Viszont hallás. Igen, köszönöm szépen. Szóval a műsort az új önkormányzat támogatta. Vintermantel Zsoltot hallották, nagyjából három percünk van, mert itt aztán műsorismertetés is szokott lenni, hogy bármiről beszélgessünk. Ha gondolják, 061 48 9 9 és 06 77 11 61 Holnap nem lesz élőlebonyolításuk egy fejáncsi, az első élőlebonyolítás az május másodikán, szerdán lesz, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Programbeszédet nem, de valamit majd Önök elé tárok, ami a közeljövőre vonatkozik, aminek a hordereit azért nem kell túl értékelni és túlbecsülni. Figyelek, ha van mire... Tehát akkor az idő rövidségére való tekintettel már nem fogadok telefonokat, ám az Ugiatilával folytatott beszélgetés szintén interaktív, a gondolják telefonálhatnak, a mai műsor nagyjából fél tízig tart. 18. kerületi önkormányzat támogatja. ugye Ugi Attila. Szórakoztathatom, bár ez egy rossz kérdés. Olvashatom Demszki Gábor beír beírását tegnapról való... Este 8 óra után. Budapest önkormányzatát nem lehet egy tolvonással vagy törvénnyel megszüntetni, csak totálisan kiürésíteni lehet. És azt lehetetlen megmagyarázni a népnek Budapest közönségének, hogy holnaptól nem egy általa választott főpolgármester, hanem kormánybiztos, pedig lesz itt a városon az első ember. Persze, ha a OV úgy akarja, akkor azért kormánybiztosé lesz itt a dicsőség és a hatalom, de azt már senki sem fogja hozzátenni, hogy minden ökké lesz. Tehát egy kormánybiztos és egy népáltal vagy fél az emberek a személy. Az utóbbi erős legitimációval fog rendelkezni, nem lesz pénze hatalma, de lesz egy pódiuma, amit nem vehetnek el tőle. És aztán még hosszan írva, itt Putyi, meg Harmadik Rihád, meg Nazár meg Szécsényi, meg Honderű, de ezt itt most abba hagynám. De én nekem alkalmam volt 2002-2010 között 8 évig. Együtt dolgozni Demszki Gábor főpolgármesterrel, és azt gondolom, hogy ennyi szolidaritás polgármesterek között legyen, eh, hadne ne kelljen eh, minőségi minatkozatot mondanom erről a dologról, amit ő most itt beírt eh, ezekről az agyvaságokról. Én azt gondolom, hogy ha valaki úgy gondolt, hogy egy hivatalt már többet nem akar elvállalni, akkor... Eh, a vének tanácsához hasonló bölcsességgel próbálja távolról szem, ö, szemlélni ezt a dolgot. Azt gondolom, hogy ez a mondat, ez nem tartozik, ez a bejegyzés, ez nem tartozik a vének tanácsának a bölcsebbik ö, megnyilatkozásához. De ha konkrétumot is szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, akkor én azt javasolnám, hogy az általa, az ő idejében kiadott ö, könyvet olvassa már végig, amelyik a közmunkák tanácsáról szól a főváros, hogyan épült a főváros, a magyar közmunkák, közmunk, vagy a fővárosi közmunkatanács története 1880-1930, ha jól emlékszem, nagyjából ez a műnek a címe, ami egy másik típusú együttműködést mutat, amelyik azt gondolom, hogy egészen jól működött a főváros és a kormány között a áthívelve korszakokon, hiszen a dualizmus Budapestjétől kezdve egészen 1930-ig öleli föl a főváros fejlesztésének történetét, ahol nyilvánvalóan az a kialakult érdek, azonosság, hogy ez az ország fővárosa, tehát az országnak és a kormánynak is bele kell tennie forrásokat a fejlesztésébe, és mellette pedig, mivel ez egy önkormányzat, van egy önigazgatás, a saját maga is szabályozza és határozza meg, hogy a forrásokat mire költi. Ennek a kettőnek az együttműködése adta a közmunkák tanácsát, és azért azt tudjuk mondani, szerintem így lassan 80-120 év táblatából, hogy a, a, a kiegyezés utáni Budapest fejlődése azért ennek a városnak, talán az aranykorszakának az idejéhez számítandó hozzá, nem pedig a sötétebb évekhez. És az egy ilyen típusú együttműködésben történt. Ha valami változás ki fog alakulni a fővárosban, vagy valamiféle átalakulás lesz a közigazgatás, fejlesztés és egyéb kérdésekben, akkor én azt gondolom, hogy valami ilyen közmunkák tanácsához hasonló átalakulásra lehet számítani. Én most így erről a, erről a bejegyzésről ennyit tudok mondani, és Demszki Gáborról pedig azt, hogy nem szeretnék szemtelen lenni, de, de, de azt mondom, hogy jobbulást. Um, hogy uh, ugye két ember is, uh, ahogy Wintermanter mondta, egy még van, de Kocsis Máté már nincs jelen a fővárosi közgyűlésben. Mennyi időn belül kell kiírni időközi polgármester választást ahhoz képest, hogy a korábbi polgármester sikere okán belül a parlamentbe? A, az önkormányzati törvény úgy, hogy 120 napon belül a mandátum megszűnését. Az elég követően, hosszú idő. Négy hónap. Igen. Igen. igen. És ad, abban az időben az alpolgármester, aki az első ember, vagy ez hogyan van? Igen, igen, igen. A helyettesítés rendjéről Meghatározott belső. Önnél ki az lehetőség. egyes számú a polgármester? Doktor Léva és Zoltán. Őt úgy hívják, hogy polgármester helye. Uh -huh. Tehát, hogyha mondjuk én meggondolatlanul örök ülök föl a biciklire vagy a motorra, és az ötvenes villamos elcsap az egyik átjáróban, De akkor nem jó ötlet. Akkor innentől fogva a polgármester, addig a 120 napig, ameddig nem születik meg az új választás. Vizionálja, vagy nem akarja vizionálni ebben a hazai közegben azt, hogy milyen politikai hullámokat fog majd betni ennek a két kerületnek a... Majd, amikor eljön az idő. Hát, én, én, én, én a következőket tudom erre Mert mondani. ugye én azt érzékelem, hogy az az ellenzék, amely most ellenzék, gyakorlatilag ezt a két alkalmat fogja megragadni, ahhoz, hogy revanszot vegyen, még akkor is, hogyha ez a szó, hogy revansz, ez teljesen alkalmatlan, de mégsem találnék erre jobbat. Vannak most ők olyan állapotban, Erre nem tudok válaszolni. Hogy, hogy erre hát, ami Budapestet a... nézzük, akkor, akkor azért ez a kérdés nem teljesen megalapozatlan, inkább nem, nem. az a kérdés, hogy vajon Budapest életét mennyire fogja felforgatni meg az országét, ha ez a kép e... szeudóhoz, az ő Ha egy felelős város, hogy helye felelős ellenzék lenne, és, és mondjuk városban akarna átalakításokat, akkor én az ő biztos, hogy nem egy nagyságrendileg 10-11 hónapos ciklusra vonatkozó ö, dologra próbálnám felépíteni a dolgot. Tehát ugye ott van a 15. kerület, ahol ugye baloldali polgármester volt eddig is, ö, van egy oldali, elindítanak még egy baloldali polgármestert, ugye ott megnyerték a, a választást is, úgy tudom, hogy ott nem is volt baloldali koordináció a 15. kerületben, és ennek ellenére győztek. A 8. kerület azért az mindig is nehéz szerep volt számukra, egy-két számukra kegyelmi állapotnak tűnő választás kivételével. Soha nem tudták a nyolcadik kerületet hozni. Továbbra is nehéz lesz nekik hozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen egy-egyes hát Erre elégetni az ellenzéki energiákat, kapcsolati rendszereket, tőkéket, miközben azért azt gondolom, hogy mentálisan sincsenek túlságosan felkészült állapotban arra, hogy ezeket a mérkőzéseket akár egymás között is levívják, nem csak az ellenféllel szemben, hát ahhoz, ahhoz, hogy úgy érdemben alternatívát nyújtva tudjanak fölállni, hát ahhoz azért kellene valamiféle arcot mutatni. Kéne valami... Hát, csak nem akartam hülyeséget mondani, 93- és 2009 között azért mégis a Csícsei Béla volt ott a polgármester, tehát azt mondani, hogy az 16 év, tehát arra azt mondani, hogy nem tudom most az önszó használata hogyan volt, de az arra utatva... Hát, de abban hányszor volt, hányszor volt úgy, hogy Csécei Béla nem volt meg a valózai liberális többsége. Most ez egy másik kérdés? Most nem nem e, arról volt e, e, szó, csinálom, hogy képviselőtestületet válaszolnak, hanem polgármestert. Bocsánat, csak mondom, hogy a, na, ezt csak arra, mondtam, csak arra mondtam, hogy a személynek a polgármester személy az mindig elválik. Hát György István gyakorlatilag 12 évig volt Kőbányán úgy polgármester, hogy abból csak 4 évig volt többsége, mert a szemét azt annyira elfogadták. Sécsély is ugyanilyen volt, mint ahogy egyébként Gegesi Ferenc sokáig a 9. kerületben, Ferencvárosban is olyan volt, hogy mögötte nem volt többség de a szemét elfogadták. Tehát azért ezek jobban hálálnak egymástól a polgármester személye, személyisége, mint a politikai szimpátiák a hátuk mögött. Azért mondtam a nyolcadik kerületre, hogy azért az nem egy olyan stabilan, baloldalinak számító körzet, hogy bármelyik időpillanatban ezt érdem, érdemben most, forrásokat tegyenek bele, hogy akkor ezt akkor azt most egy baloldali körzeté alakítva visszaportítsák. Tehát én, én, én biztos, hogy ha a, a, abban a helyzetben lennék, amiben most az ellenzék, akkor inkább megpróbálnék erőt koncentrálni, összegyűjteni, és akkor egy hosszú távú építkezést, tehát gondolatok nélkül, érdemes, érdemes és értelmi válaszok nélkül a városnak a kihívásaira, egyszerűen egy politikai abcugra fölépíteni valamit persze lehet, lehet, hogy adott időpülön sikeres, és na, de egy év múlva ott a következő választás, azok csúnyán elbukhatnak, és lehet, hogy sokkal többet veszítenek azzal, hogy most fölépítenek valamit egy politikai abcugra, mint hogy egyébként egy szerves egymásra téglát-téglára építő módon próbálnának egy szerves és vizionálja egyébként lábomében. a 2019-es önkormányzati választásoknak a légkörét? Hát az, az nagyon érdekes lesz abból a szempontból szerintem, hogy uh, nyilván 2019-re előre gondolni, az nyilván egy másik uh, időpillanat. De azért néhány dolgot mindenféleképpen figyelembe kell venni. Uh, 2019 őszén, amikor az önkormányzati választások lesznek, akkor a jelenleg felálló kormány közelfély idejében lesz. Ugye ez, ez nyilván valóan ad egyfajta fajta uh, Típusó, hát fél az azért talán se lesz, ha csak nem lesz előre hozat. Hát hát az hát egy éves, éves lesz. Éve, másfél éves lesz. Hát másfél éves nehezen éve. lesz, hát valamikor májusban fog megalakulni, június, július, augusztus, szeptember, az akárhogy is nézzük 16 hónap, azért az jó, másfél év. Hát, az, az hát a, ha a azt nézzük, akkor ugye négy évig nem is kormány, ez egy kormány, ezt Tehát, ha ezt. Tehát az április és nyolcadikai vetítjük rá, akkor... Oké, rendben mondjuk, jó. Feltételezzünk egy október 15-ékei választást, akkor az nagyjából másfél év a jelenlegi kormányzati ciklusnak a, a, a, a másfél éve, ami közel, ha nem is a fele, de mondjuk a 40 százalékában van. Tehát már az egynegyedén mindenképpen túl van az új Igen, jó. A negyed az már pontosabb, mint a fele. Igen, figyelek. Jó, ez az, egyik, ez az egyik ilyen meghatározottság. A másik meghatározottság, ami, ami érdekes, vagy érdekes lehet, az az, hogy mennyire fog előkerülni olyan... Ha októberben lesz a választás, akkor az 13-án lesz az vasárnap. Igen. Csak 15 okay. Csak arra voltam kíváncsi, Igen, hogy én én én... tudja -e már, hogy 15-e vasárnap, de hál' Istennek nem. Ne, nem. nem. Jó, nem, nem, megnyugodtam. Nem, nem, nem. Igen? Nem, nem, nem. Oké. Okay. Gyakorlatilag ezt is azt lehet mondani, hogy nem előre megbeszéltem is. Igen. A... Nem. A... Másik ilyen érdekes dolog, hogy előkerülnek-e a város kérdéskörében olyan is lyuk, ugye ezek a amik, amik köré fölépülnek fontos kérdések, amelyek valamilyen módon állásfoglalásra készítetik a politikai szerepvállalókat. Ki fognak-e nőni másfél év múlva ilyen kérdések? És Ezekben az ilyen kérdésekben a, a főváros társadalma, milyen módon fog majd szegmentálódni, tehát hogy ezek ha lesznek ilyen kérdések, akkor ezek a kérdések, ezek, ezek hogyan fogják érinteni, és hogy mennyire, mennyire lesz ez a választás politikai megosztottság alapú választás, tehát politikai értékválasztás alapján történő választás, vagy mennyire lesz ezek mellett, az isjuk mellett kialakult választási történet. Lehet mind a kettőre példát találni, vagy lehet mind a kettőre gondolatot találni. Én azt gondolom, hogy, én azt gondolom, hogy a városnak igazából azt szeretne jót, hogyha ezek mellett a városi, vagy ilyen idegen szót fogok mondani, a városi topikok mentén alakulnának ki ezek a, ezek a tömbösödések, vagy a választadási kész, kész, készségek. Tehát, hogy most, hogy itt mennyire legyen a város, a város kerékpáros, vagy vagy alternatív közlekedésű város ennek következtében milyen módon, milyen dolgokat hajlandó a város elfogadni ennek érdekében. A dugódi, mint olyan, az elő fog kerülni ebben a kérdéskörben, bármilyen kontextusban, annak a, annak a mértéke, annak a kiterjedtség a város különböző pontjaira. Ezekre gondolok, tehát ilyen alapvető kérdések, amik azért alapvetően szerintem politikai értékválasztásokon túli e, dolgokat is meg tudnak mutatni, és, e, és tudják különböző típusú e, táborokba szervezni a szavazópolgárokat. Csak azon gondolkodom, hogy menet közben jártam a Liszt-Ferenc repülőtéren, és elmulasztottam megkeresni a Liszt-Ferenc szobrát, az hol van? A kettős terméne bejáratánál található. Jó, jó, hát, ö, hát még nem néhány könnyen, hét is... Nem könnyen felfedez. Jó, rendben van. A hallgatóim nem kérdezték, tanultak, én meg nem mondom, hogy hol voltam, de a fejletlen nyugaton voltam, és azért ez a marhabagon szerű izé, amit ugye a fafajdos járatok üzemeltetnek a repülőtéren, miközben azt látom, hogy önnek szívügye a én ezt tökéletesen megértem. Ráadásul ez de facto egy nagyon fontos tényező a 18. kelet életében. Már csak adóbevétel szempontjából is. Igen, de én most igyekeztem elemelkedet lenni. Szóval, amit ott ugye ezek a fapadosok föntartanak, Hát abban van valami másodrangú állampolgárság. Tehát, hogy, a, hogy ha, ha már olcsóbban utazol, akkor ennek így meg a levéd, de hogy ez muszáje Én nem gondolnám, de csak ugye gondoltam, hogy egy repülőtéri tapasztalatot megosztok önnel. Teljesen. Önnek teljesen igaza van. Tehát az a helyzet ezekkel a dolgokkal, és hogy néhány Belejött, hogyha valakinek ott kell pisírnia, ott egyáltalán Én... semmilyen mellé, tehát, tehát azt kell, csak hogy jönnek mondja, hogy had, oké, had, legyen egy mondjam, akol, de várj egy pillanatot, legyen hadd, egy akol, ahova az embert bevezetik, mint valami szarvasmarhát, de akkor legalább valami itató legyen ott, meg ahol már elnézés, valami húgyozható, ahol egy tehén megteszi, tehát nézzenek engem tehénnek, de akkor kapja meg azt, amit egy tehén megkap, de ott nem kapom meg se azt, ami embernek jár, se azt, ami tehénnek. Hát ne folytassam a TE De van, bár, Nem, nem van bármilyen más állat. De, de értem, csak a, a következőt ha közelítsen meg abból, arról az oldalról, és nem távoláljon tőlem, hogy megvédjen a, a, a FAPADOS társaságokat, mert nekem is euh, én inkább nem megyek el egy városba, ahol már nagyon-nagyon régen szeretem. Tudom, erről beszélt. erről beszéltem. Feleségem, Feleségemmel addig, ameddig csak az az egy. Mert aztok most is. Nem, hát akkor én nem megyek haza. Tehát akkor úgy fog meghalni, nem jártam nem Olyan, mint a, a makacskeraban, aki ugye nem volt hajlandó Istanbulban hitpénzt fizetni. Ez így van. inkább megkezdem. Na, igen. Igen, nagyjából ilyen vagyok. Ebben a, ebben a tekintetben De. viszont ö, azt látni kell, a következőképpen kell, és most ö, ezek az összegek, amiket mondok, ezek. Ö, ezek nem, ez arányokat kell majd, vagy az arányokat figyelje a hallgató, ne a konkrét összegszerűséget. Körülbelül úgy néz ki, hogy ma a Liszt repülőtérre repülőtére, de általában beszéljünk, vonatkoztassuk el a Liszt általában egy repülőtéren, úgy kell számolni, hogy egy olyan e, e, légi, e, tehát egy olyan repülőtársaság, amelyik e, hagyományosnak tekinthető e, nemzeti légitársaság, az utasonként nagyságrendileg olyan 10 és húsz Euró közötti költséget hagy a repülőtérnél, mindenféle díjak, meg taxok formájában, adók formájában. Egy chartergép, amelyik ugye, azok a charterek, amiket az utazásszervezők, hogyha mindenféle vérebbi országokba utaztatják az embereket, és nem menetrend szerint közlekednek, hanem az egész repülőt gyakorlatilag feltöltik, kibérlik a különböző utazásszervezők által, oda delegált utasok, ezek fizetnek köbben olyan 30 eurót per, ö, ö, per utas. A papatos légitársaságok nem fizetnek 5 eurót átlagban egy utasért. Tehát nagyjából ez a, ez a kettő, ö, ö, három típusú ö, utazásszervező, illetve a légitársaság között a különbség. És nyilván ö, abban az 5 euróban, abban ezek a típusú szolgáltatások nincsenek benne. Ezért kell előre kinyomtatni a, a beszállókártyáját az embernek, ezért kell előre azokat a szolgáltatásokat olyan módon megvásárolni ezeknél az utazókoszt légitársaságoknál. Jó, eh, én nekem nincs és, összehasonlítási és... alapom, tehát hogy ahonnan én jöttem, ott fogalmam sincs, hogy a fapados légitársaságoknak a reprezentációja mekkora. Ugye elvileg az, amit ön mond, az arról szól, hogy ott azért tudnak másféleképpen viselkedni, mert annak a városnak a, a létezésében a fapados légitársaságoknak a jelenléte elenyésző a Ferihegyhez képest. Így van, és még egy fontos dolog, ami, ami sajnos uh, látszik uh, sok tekintetben, hogy ezek a szolgáltatások kezdenek közelíteni egymáshoz. Tehát a... Én ezt is végül, értem, újra... de ha de képzolva... szóljon belőlem a jogvédő. De, de, de... de, de, de, de türeleg, tüle, türeleg. Ezt az egy mondatot hadd had mondjam mégig. A, a, leg, a legújabb um, piaci tendenciák szerint az ultra um. mm. fapadós, ultra ultra-low-cost légitársaságok Kivételével a low-cost légitársaságok és a nemzeti légitársaságok, tehát a hagyományos légitársaságok szolgáltatási szintje kezd közeledni egymáshoz, úgyhogy föntről lefelé kezdi bizonyos szolgáltatásait elengedni, illetve nem biztosítani a nemzeti uh -huh. légitársaság, illetve többletköltségért meg lehet vásárolni Aha. a lókosz légitársaságoknál és azokat a szolgáltatásokat, amiket korábban egyébként a repülőjegyhez alapban megkapott Igen. az ember egy nemzeti légitársaságnál, És ha összeadjuk szépen ezeket a díjakat, akkor a kettő ö, gyakorlatilag eléri egymást. Egyetlen egy ponton nem, és ez az, ami, amire, amire ön utalt az imén az pedig a beszállítás és a beszállítás méltatlan körülményei, mert az összes többit meg lehet vásárolni. Kivéve ezt az egyet, mert hogyha az ember nem akar valamilyen extra prémium földi kiszolgálás grant rendinget fizetni, akkor, akkor bizony ott kell sorban állnia, ha esik az eset. Ja, hát, hogyha van neki valamiféle privilégiuma akkor is ott a külön sor ott, ugyanott van. De azt kell, hogy mondjam érni, önnek, hogy biztos állni. megtalálják a megoldását a repülőtéren annak, hogyha valaki arra rászorult, de én egyáltalán nem tapasztaltam az, hogy mozgássérültek esetén például az az izé, ami, az a rámpa, amin végig kell menni, csak nem vágóhídra vezet. Ö, ott ö, hogyan oldják meg ezeknek az embereknek közlekedését nyilvánvalóan, hogy megoldják, mert egyébként mm -hmm. uh, tapasztalom, hogy a repülőgépen van, de ott uh, azt gondolom előtte külön jelezni kell. Uh, mm -hmm. A másik esetben ez nem feltétlenül kell, hogy szükséges legyen. Ami pedig tényleg ebben az akolban való tartást illeti uh, víz élelem nélkül uh, adott esetben uh, hosszú ideig, hiszen senki se garantálja. És itt még egy, itt még, itt még, itt még egy nagyon fontos dologról. Légkondicionálás a... nélkül nyár ez így van, télen meg a hidegben, Még egy nagyon fontos dologról szó van, mivel a, a, ezeknek a lókosz légitársaságoknak az üzleti modellje arról szól, hogy a lehető legkevesebb időt töltik a földön. Akkor is a légitársaság már oda rendeli a karámba az embereket, az utasokat, amikor tudván tudja, hogy a gép esetleg percek, hosszú perceket lehet, hogy akár órákat fog késni. Egyszerűen azért, mert Hogyha 15-20 percnél hosszabb időt tartózkodik a Földön takarítással, ürítéssel, cserével mindennel együtt, akkor, akkor olyan késéseket halmoz majd föl a további útjai folyamán, hogy az, hogy az estére már óriási lesz. És ezeket a kényelmetlenségeket, ezeket mind az utasokkal fizettetik meg, mert egy olyan légitársaság esetében egy nemzeti légitársaságnál, hogyha az ember látja, hogy mikor érkezik oda a légitársaságnak a gépe, akkor figyelmeztetek. még egyszer mondom, van egy része, amit az ember még valahogy elfogad, de uh, én viszonylag gyakran pisilek, de ez nem a prostatám működésével, vagy romlásával van összefüggésben, mindig ilyen voltam, ezt átörökítettem a lányomra is. Elnézést, hogy ilyen intimitásokat árulok el. Én kikérem magamnak azt, hogy ott azon kelljen az embernek gondolkodni, hogy mennyi ideig bírja, különös tekintettel arra, Visszatérve az ön példájára, annak idején még, amit mondott, emlékszik az oszlói gyorsvasútra, ami visszafelé számol, hogy az ember tudná, hogy ott mennyit kell eltölteni. Itt. Tehát nem gondolom azt, hogy én emiatt miatt az mozgalmat valami mozgalmat kezdeményeznék, de azért halka mondom, hogy ez így nincs rendjén. Ez, ebben, ebben önnek tökéletesen igaza van, és mindenkinek, aki ezt gondolja, mert ha valaki e, megveszi ezt a, ezeket az ultralókhoz repülő egyeket, ha, ha normálisan szeretne utazni, azért ezek nem, maradjunk annyiban, ezek nem annyira útra árak azért Hát néha ezek igen, e... néha nem. Néha igen, néha nem. Nagy szerencsével igen, de ha az ember már szeretne fölvidni magával van, egy bőröndöt, akkor már nem. Hogyha az ember már... Szeretne azon a És még egy, nézni, egy nagyon apró megjegyzés, erre például semmiféle blanketta a szerződés, sem, magyarul, se héberül, se angolul nem hívja fel az emberek figyelmét. Tehát egy csomó dologgal tisztában van, Igen. de az, hogy adott esetben ott neki várakoznia kell szarvasvarhaként az nincsen benne, de elnézést közben vágtam. De valamit mondott elnézést. Nem, nem, az, azt mondtam, hogy olyan távolságra vannak ezek a, ezek a ö, külön kapuk hogy onnan nem lehet visszajönni. Csakkozat, és ugye abban van összefüggés, hogy maga a repülőgép is olyan helyen van, ahol, amit ugye nem tud közvetlen elérni a, a terminálból, ez teszi, ez szükségessé, de van. amiről ön beszél, hogy az ott való tartózkodást minimalizálják annak érdekében, hogy az embernek ott ne kelljen hosszú ideig tartózkodni, azt még kitalálhatnák Két olyan hát, dologról hát, szeretnék még beszélni, éve, de negyem. elnézést, mondja. Nem, nem, nem csak, csak egy dolog, Tehát, az, azzal már együtt lehetne élni egyébként szerintem mindenkinek, hogyha hogyha meg tudnák oldani, és hajlandóak lennének ezért valamilyen formában nyilván ezek a kapatos társaságok is magasabb díjat fizetni a reptédi szolgáltatónak, hogy ne ezek között a körülmények között kelljen várakozni, hanem a terminál körülmények között lehessen kivárni az időpillanatot. Csak, ezt mondom, azért nem akarják, mert... Ha amikor biztosra veszik, hogy mikor érkezik oda a kép, akkor viszik be oda az utasokat, és úgy terelik az be, az idők. akkor ez egy plusz 10 perc, negyed óra, és amúgy is, amúgy is annyira szigorú idő sávban dolgoznak ezek, és annyira pontosan kell tartani a menetrendet, hogy ez már nem fér bele, és ezt bizony az utasokkal kvázi így fizettetik ki még pluszban ezekkel a kényelmetlenségekkel. A május elsői programokról a jövő héten beszélgetni lehet, de nem túl célszerű, nem, nem tűnne elegánsnak. Igen. Ugye egyrészt van igen. a Bókai Kerti önkormányzati rendezvény, ugye ez a Hofer Dutra gép majális. Nem, nem, nem, nem, nem. hadd segítsek. A Hofer Dutra gép majális az, a, az a, a Kossuth téren, az Új Tündélkertben, és a Bókai Kertben pedig a hagyományos majális akkor olvastam, a Bókai Kerti önkormányzati rendezvényen túl idén is megrendezik az új figyelmetlen voltam, az új tündérkert ételemben a szokásos május első egésznapos programot a gépmajálist, e, és akkor ugye van egy ettől független az idei majális, az elképzelések szerint ez, van valami vicces, amikor ugye azt olvassa az ember, hogy a mondatot, az idei majális, az elképzelések szerint a roki jegyében telik. <gül> igen, ez a Roy és Ádám illetve még néhány Ilyen, ilyen, ilyen Hát picit azt gondolták a kollégák, amikor a. Jó, maga ez a roki jegyében telik, szóval ebben van valami nagyon sajátságos. Most nem egy vagyok eléggé formában, hogy lefordítsa magyarra, de ebben van valami. Van, az idei majál is az elképzelések szerint a rock telik, hiszen a szervezővárosgazda 18. keleti non-profit zért, ez eseménynek a rock elnevezés. Ott a Pesztentől és Pesztentíbe önkormányzata, a keleti majál ezúttal a Bukai kedben tartja. Olyan ismert előadók lépnek fel, mint a Jump Rockben a Rockternalsz, a Roya és Ádám trió és a Lord. De lesznek gyerekfoglalkozások is. Így van. A helyzet a következő. Ugye megpróbáltuk egy picit, hogyha a hallgatók még emlékeznek rá a Tabánban mindig elgítik a Csertport május Délután talán vagy este. Délután. A Tabán oldalában. A nem nagyon volt, azért nem tartott olyan nagyon sok Igen, igen. Hát megpróbáltuk ezt a, ezt a hagyományt egy picit most újra uh, újraéleszteni, vagy feléleszteni, és megpróbálunk most mi is egy ilyen, uh, egy ilyen majális uh, szerűt a, a rockzene jegyében, tehát nem a rock and roll, hanem a rockzene uh, jegyében uh, valamilyen formában újra uh, a kerületiek számára rendelkezésre bocsájtani, hogy ez mennyire fog majd. Uh, az emberek ízlésével. Az időjárás jó, akkor az emberek általában nem szoktak ilyenre menni, úgyhogy jó időt kívánok, és akkor a jövő héten találkozunk. Így van szerben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugi Attilát hallották a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. Ha gondolják, akkor még néhány perc erejéig itt maradok, és rendelkezhetnek az időmmel, vagy elmondhatnak bármilyen dolgot, amit fontosnak tartanak. Nekem 10 óra 2 percre kell való elérnem, és szerintem addig még van 5 perc, egy kis 9 óra 27 van, és az nem 9 óra 30. 061, 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 06, 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6 1. Figyelek, ha van mire! Kérőlebonyolítások, Egyféjancsi legközelebb május másodikán szerdán lesz ma, csütörtök van, és 9 óra 28 perc. Egyszer felajánlom 061 egy, ha senki nem tart igényt rám, akkor elköszönök. Mostantól csorba Laci lesz az, aki segít ezt a műsort az éterbe keríteni. Úgyhogy az eddigi Ádám Jöhetsz helyett Laci Jöhetsz fognak majd hallani. Én azonban még 90 másodpercet adok arra, hogy feltűnjön a bárki a bármivel utána jöhet majd a Laci Vec. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 48 Me Kettő. Dör kukac gmail.com